Okej, hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Bitternödenes. Avsnitt 81. Det här är Niko, tillsammans med Färnan. Ja! Och, ja, Allt bra med er. Ja! Ska inte klaga. Härligt. har du nöjd. Ja! Var jag tror att tänka efter igen vad jag faktiskt har gjort. Jo, jag har spelat lite Uncharted 2. Nu kommer jag aldrig att ihåg undertitlen på den dock. Vad heter det? Thieves, första är ä... Golden Abyss, tänkte jag säga. Det, det på vita. Unshadowed ja. Drake's Fortune, Unshadowed eh, Among Thieves, va? Among Thieves är det nog säkert det heter. Eh, det är i alla fall börjat spela. Att ha kommit, kan det vara tre timmar in kanske, max. Mm. Eh, enorm skillnad gentemot första. Mm första känslan Eller första grejen man kommer att tänka på Plus att det Alltså Det, det är bara mycket smidigare på något vis Mm äh, men, Är, är du... men det bra först? Ja det, det är väl också lite så är det väl Att man har, att man har, har Fått in Vad ska man säga, spelstilen Det är det väl absolut Men den största biten är nog just att det är inte lika. Alltså det är inte lika mycket skjuta och dö. Alltså, det är inte lika mycket man måste faktiskt kunna, eller vad man ska säga då. Det är mycket mer pussel och den biten. Men det är inte alls den här mm. att ja, sitta bakom en låda och försöka skjuta ihjäl hundra pers som bara dyker upp från ingenstans typ. Mm. Jag föredrar ju det, att de har gjort det så det cinematiska i Tåan, har blivit mm. bra mycket bättre än det första. Mm. Som redan i början med tågkraschen och just hur de leker mera än att det är bara en straight shooter som det var i tag. Men jag tycker, jag ska säga att jag tycker att de börjar ungefär, alltså det är fortfarande samma what the fuck känsla när man startar spelarna tycker jag. Både första och andra, nu kommer jag inte ihåg exakt. Jo, du är ute på båten i första, eller hur? Mm. När du börjar. Ja, precis. Ja, jag tycker att det är lika mycket what the fuck som att vakna upp i det där tåget. För mm. att det, det är så här... Man får ju ingen... Du har ju ingen aning om vad du gör där. Visst, tvåan är ju snyggare och bättre på det viset. att Det är mer spänning i tvåan. För där, där börjar du ju liksom i ett kraschat tåg. Du liksom ska typ slåss för ditt liv direkt typ. Men jag hade lite samma känsla. Liksom, när jag startade upp spel nummer två nu, då var det liksom så här... Ah, okej, okay, det är Uncharted. Redan där fick jag känslan av att ah, det här är samma känsla som första. Liksom. Mm. Så att, sen, däremot så är det, ju, är det ju jag som tycker om stories och gärna får den presenterad för mig så är ju tvåan mycket, mycket, mycket bättre. Det är mycket, mycket mer eh, vad ska man säga intressanta cutscenes är väl beskrivningen av det. Det är mycket mm. mer det här det här och det här hände Och det här gjorde spanjorerna hit Och det här gjorde dem dit Och mm. det här måste vi göra för att fatta Eller för att kunna hitta nästa liksom led i, I sökandet på den här grejen typ Som man ska försöka hitta Så det mm. tycker jag de har gjort väldigt mycket bättre i tvåan Absolut Och jag tycker de i karaktären är bättre I första blev man ju Man fick ju träffa Drake Man fick ju träffa eh, Elena Och man fick ju träffa Ah, vad heter gubben? Hjälp mig. Eh, Sally. Sally precis. Ja. Det är ju liksom de stora karaktärerna, där. Men jag tycker man får träffa flera redan i andra spelet som har inte lika stor betydelse men nästan ändå som inte är direkta huvudkaraktärer som de tre. Mm, mm. Så jag tycker de jobbar bra mycket bättre med ja, världen runt om också. Ja, precis. Oh, jag älskar ju nya, eller vad ska man säga, inte, inte nya kärleksintresset eller men det ga det gamla kärleksintresset man stöter på i mm. 21 mm. är ju utan att eh, avslöja så mycket om det så men så det tycker jag är ju asbra ju. Det är verkligen det är det är en snygg eh eller snygg är fel, men, Alltså det är en en cool sidekick eller om man ska kalla det för i i andra spelet. En lite smått oväntad sidekick dessutom tycker jag. Nu har inte jag kommer super långt in så jag vet ju inte vad som händer med deras relation framöver. Men jag, jag tycker att så långt som jag har kommit så tycker jag det är, det är häftigt ändå. Ja, ja precis. Och eh, det stora. Nu har inte det någonting med det här spelet att göra. Men det var ju det vi fick se i, på PlayStation Experience senast. Mm -hmm. För hon som du precis pratar om nu. Mm är ju den nya DLC som kommer. Så jag ser också väldigt mycket fram och att se vad de ah, gör med det... karaktären ännu mer. Ja, ah, coolt. Det, det kopplar jag fan inte alls. Ja, ah, ja. Fan, vad häftigt. För jag tycker den här karaktären är verkligen, alltså, badass. Ja, vi behöver inte dansa verkligen... ut det så. Det är Chloe vi pratar om helt enkelt. Jo, ja, men jag kommer inte ens ihåg vad, vad hon hette. Ja. Just där <laughs> jag kan inte säga det. Så att, men jag tycker att hon är verkligen. Det är ju, det är ju en karaktär bad jag aldrig skulle ha spelat. Ja, hon är lite hårdare och mer mm. värdsvanen än den andra kvinnliga som är med i Laina, liksom. Mm -hmm. Så, jo, absolut. Jag hade, är gärna typ kört, jag hade ju skitgärna kört ett spel, alltså, typ samma spel, fast ur hennes synvinkel. Jo, precis. Vi får ju se hur stort det här DLC blir. Man kan ju hoppas att det är lite kraftigare, eller matigare, mm -hmm. DLC. För, ja, verkligen. Om man nu ska spela som henne. Ja, Eh, därifrån sen då Så har jag självklart spelat lite Titanfall 2 med er två mm. eh, Och det går ju fortfarande katastrof Jätte asdåligt Vill jag säga <laughs> min beskrivning det Ni får skratta, det är helt okej okay. eh, Men jag, eh, jag tycker att det är kul I alla fall Trots att det går mm. riktigt jävla as Det är verkligen jättesämst. Vad hade jag sist igår? Hade jag 1-10? Jag dödade en dog 10 gånger Nej, Det är 72. ganska dåligt och så, ja, det började man, på typ 10 sen blev det 5-någonting och sen det steg ju ja. i alla fall, du blev bättre, så det är ju bättre. Ja, jo, jo, så men så det, var ju inte, det var ju inte bra, det var ju tragiskt och dåligt. Men jag tycker fortfarande att det är skitkul, mm. för spelet i sig är, det, det är precis vad jag vill ha av en, av en, av en, av en sån shooter, om man ska säga. Mm. Sen har jag alla... Spelet är inte nytt heller, så att de andra har ju spelat ganska mycket längre än vad du har gjort. Ja, Men. Jo precis, precis, jo exakt Jag, jag, har, inte hunnit, jag har inte lagt ner några jätte, Jättemycket med tid i det Så att det är sant Men sen någonting vi vill ta upp det är också att Det har kommit en ny uppdatering i Titanfall Så mm. vi får det nya modet eh, Life Fire mm. eh, ett väldigt intressant mode. Det är 6 mot 6 Du har en flagga i mitten eh, Antagligen, det är som Counter-Strike och klassiska sådana där spel eh, Dör man så måste man vänta Till nästa runda du vinner genom att antingen döda alla i andra laget eller den som håller flaggan när tiden går ut mm. eh, väldigt små barn så det går väldigt snabbt fram och tillbaka och eh, man märker väldigt fort att det är eh, vissa klasser är bättre än andra på den där har du liksom så att du kan teleportera dig då är du liksom framme på en gång jämfört med som vi kan med den här när man använder radar. Mm -hmm. Du kan kasta rad om det är som i Alien-filmerna. Du kastar rad om helt plötsligt är alla virer. Det är bara rötter ding om. Ding ding, ding ding Så det. Är, ja. Ja, jo. Men vad tycker ni om Lifefire? om ni har testat det? Jag har ju inte lyckats, jag har ju inte lyckats få vara med än riktigt. Jag vet, inte vad det jag vet inte om det är mitt PlayStation eller om det är något annat som bara känns så här. Att, Nej. Niklas, du ska fan lite vara med och spela så mycket som äh, dina kompisar vill. Så, äh, så du får inte vara med. Så att jag, jag, har inte, jag kan tyvärr inte säga så mycket om just det, det game-läget. Alltså, den du har märkt det, det är att de som spelar det, de är lite bättre än de andra. Men när man kastar ut sig att, bestämt vilken sida man ska gå på, då är de redan bakom och bryter nacken av den. <laughs> för att de är så snabba på att springa på väggarna. Liksom. Ja. Det är väl det enda kan tycka. Då ska lite det vara lite större banor. Kan det vara så att det är... Alltså att det här är det modet som är tänkt att bli e-sportsbiten sen då? Alltså att det är den här man antagligen kommer antagligen. att sikta ja. sen? Alltså lite så, men det är precis som Adde sa där. att Banorna är för små. Det är det de skulle behöva ändra. För det är jättebra att tänka på gamemodet. Mm -hmm. Men det känns ändå som kartan är alldeles för liten- men blir den större Då måste de ta bort det här med flaggan Men jag skulle vilja ha som fire mm. fast Ta bort flaggan, gör lite större banor Och så är bara, du ska döda alla Eller mm. den som har dödat flest tiden tar slut, är utifall att det är någon som sitter och kämpar i ett hörn som man inte hittar Men i alla fall något mer än sånt För just den här, ja för mig personligen Är det på tok för liten karta mm -hmm. Men om man har okay, en, en jämförelse har, har ni liksom någonting att jämföra med vad, i storleksmässigt? Nej. Tänker alltså, typ CS eller om du tänker CS det finns ju en, de gamla kartorna det här måste man en mot en. Mm. Det är lådor på varsin sida och så är det bara som lite vatten emellan. Det, det är typ i den storleken, alltså sticker du fram säga, hoppar jag upp på en låda så ses andra sidan av banan väl Oj. på alltså på en gång utan ja, det är som ja. uppdelat i tre små delar men det är väldigt små delar så hoppar jag upp vi kan ju skulle alltså, jag skulle kunna kasta en kniv på den som står mitt emot liksom. Oh shit. Okej. Okay, ja. alltså man, alltså, man, man kan kasta granaten rakt över i stort sett. Ja, absolut, utan problem. Du, kan, ja. du behöver inte sikta speciellt högt upp utan du kan kasta ganska rakt Det kommer ändå komma fram. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ah, då, blir, då, då, blir, då blir det ju faktiskt ämnat för att bli fruktansvärt snabbt spel ändå. Jo, precis. Och det är där de här snabbare klasserna som kan teleporteras och sånt där har ett överlägset för de kan komma uppe bakom en om man hinner knappt reagera. För... Så det är så här, jag tycker det inte är speciellt roligt. Vi har spelat det bara några gånger. Eh, så jag tar heller någon av andra. Det de har gjort bra dock med den nya uppdateringen det är att det, nya det har alltid funnits mixtape där du får en random av alla olika game-modes. Mm -hmm. Nu har de gjort att. Nu kan du ta bort spel ur mixtape. Till exempel, jag tycker inte om Lifefire och Capture the Flag till exempel. Då kan jag ta bort dem. Men alla andra spel ligger kvar i mixtape. Och vill jag bara köra två modes, kanske Pilots vs. Pilots och ja, vi säger Capture the Flag. Mm. Då, kan, då blir min mixtape bara de två Spelen, så det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Ja det är smidigt. Ja, det då kan det man ju smidigt. Då går det ändå att alltså, pinpointa mer att det man faktiskt vill spela eller det man vill bli bättre på. Liksom, att det, här är, mm. de, det här är de fyra moden jag måste spela eller måste bli bättre på, eller de fyra moden jag bara vill spela. Då kan man ju snurra dem istället för att snurra alla, liksom. Ja, precis mm. absolut. Och det som det är liksom. Det är en väldigt istället för att man ska helt plötsligt som gamla mixtape. Kom det helt plötsligt, Capture the Flag, ja men det är 9-10 minuter där man satt och så och man ledsna på spelet och ville nästan stänga av för mamma men det är inget kul där. Nej, nej. Nu kan man ta bort det helt och bara sitta och gama hela kvällen och hela tiden ha roligt ändå. Och... Ja, ja men precis, precis. Det, blir det, bara, väldigt... det blir egentligen bara kul. <laughs> Snarare. Ja, precis. Men det som var mindre kul det är att det har varit två uppdateringar nu som båda har kraschat surfarna. Ja, det är väldigt svårt att komma in. Med Gamesen direkt efter uppdateringarna. Ja, det var det, ja, den äh, <kör> Våra, sista lilla, lilla Spelkväll de så kallar det för. Det började ju med typ en vad kan det vara en halvtimme i alla fall? Och ja, bara men... sitta och, och ja. försöka ta sig in på servern. Ja, precis. Så det, är, nej, det har varit lite strul men man kan ju hoppas att de har löst det mesta till nu i alla fall. Ja, man kan väl ge dem en liten känga att de skulle ju kunna finslipa uppdateringen lite grann. Ja, i alla fall de borde vara beredda eftersom det har hänt minst en gång tidigare direkt efter, i precis innan så eh, man tycker ja, det skulle ha gått typ snabbare i alla fall att lösa det. Ja, ja. Det har det varit typ en dag emellan, det har <laughs> varit dagar mm. emellan att spela. Så det var inte lång period emellan eh, de två uppdateringarna heller. Så det är som det är. Ja, ja nej, så det det, det, det det borde de kunna bättre på, men Har du gjort något mer roligt? Jo, sen har vi äntligen... Jag fick ju julklapp av dig. Lite mm. spel. Eh, bland annat Inside och... Eh, Off. Oh, så tappar jag namnet. Limbo. Vad heter det första? Limbo. Limbo, tack. Inside och eh, Limbo. Och Limbo mm. har jag ju själv suttit och spelat eh, lite nu och då sådär hela tiden. Jag, jag gissar på att jag har drygt en halvtimme kvar. 45 minuter kvar kanske på det spelet. Eh, mm. Men Inside, som jag vet är eller har som jag har provat att spela lite grann här hos dig, eh, ville jag att min flickvän skulle spela så att jag har chattat på henne sen eller, ja ah, mm. <kört> petat på henne och sagt att hon borde spela det ända sen jag fick det i julas mm. och här i, i helgen som var så var det faktiskt hennes in initiativ så kom hon och sa att nu går, nu, nu går vi och spelar, nu provar vi det där så satte vi oss ner och Spela igenom och vi lyckades spela igenom hela spelet under helgen som var då. Mm. Så att vi har tagit oss igenom tillsammans. Tagit oss igenom Inside och spelat igenom det. Ja, vad tyckte du om spelet så här i slutändan då? Det, alltså, jag tycker att det, det är ett så jävla häftigt spel. Jag, jag blir. Eh, alltså, jag får så mycket tankar och så mycket. Eh, vad ska man säga? Eh, det är svårt att förklara till och med. För jag tycker att det är liksom. Det är obehagligt kan jag tycka, stundtals. Det är, men det är fortfarande så här. Liksom, jag, vill inte, jag vill inte släppa det. Jag vill bara fortsätta spela liksom, när jag sitter där. Nu satt jag med och precis bredvid en stol bredvid och tittade på medan flickvännen spelade och hjälpte till i vissa moment och såna här saker. Men alltså, man vill ju bara fortsätta. Man vill, mm. man vill inte sluta, även om man tycker att det kanske är lite repetativa grejer. Alltså det kan vara samma, ungefär samma lösningar på vissa saker. Det, det, det är ju ingen dialog, ingenting sånt. du får ju ingenting förklarat. Du måste ju komma på allting helt själv. Och mm. även trots de grejerna så är det fortfarande så här. Man, man, man vill bara fortsätta. Man vill komma till slutet på något vis. Man vill få ett avslut på spelet. Mm, så att jag, tycker att det, jag tycker att det är ett jättehäftigt spel. Och det är absolut värt att spela. Eller att prova i alla fall. Om man inte har... Alltså om man, om man har tittat på det någon gång. Mm. Men vad tyckte ni om slutet då? För det är ju det som har varit väldigt uppdelat. Antagligen gillar man det eller så gillar man det verkligen inte. Alltså jag är nog på den sidan där jag är så här. Jag har någonting emot det lite grann. Men jag köper det på något vis. Mm. Eh, flickvännen är ju dock en sån som hon vill ju verkligen veta allt. Alltså precis allt. Så att så fort mm. vi hade spelat klart så... Så gick hon och satte sig och googla och uh, YouTube-klipp på genomspelningar och på analyser av spelet. Okay. Jag kan säga att jag, har inte, jag, har inte, jag har aldrig har spelat ett spel som jag tror att det har gått att googla fram en uh, YouTube-klipp på en halvtimme som analyserar spelet åt mig. <laughs> okay. uh, men det, det går till det här spelet. Och det, det, de har jätteintressanta synvinklar och allting på det och grejer som jag absolut inte hade tänkt på skulle jag säga. Eh, så att, men jag var nöjd med att få ha min genomspelning av det, men du Nico du hade inte, du visste inte om att det fanns ett eh, alternativt slut va? Nej jag har ju bara kört mitt slut och jag, hade, jag har säkert hört men jag har kollat upp det Ja, att... det slutet som jag fick jag blev ju väldigt överraskad för jag tyckte inte riktigt det passade in med det här, <här>, här av spelet Nej. men jag var ändå ju mer jag tänkte på det och liksom kände, ju mer gillade jag det faktiskt. Och jag kan inte se ett annat slut riktigt. Hur man skulle kunna avsluta det på annat sätt. Så jag lär ju gå in och kolla på det alternativa slutet. Och se hur de gjorde det där. om det var Verkligen. Bättre. Det är nämligen så här. Jag, ju, eller jag och flickvännen spelade ju igenom det. Och fick samma slut som du, Nico. Mm. Och då tänkte jag så här. När vi fick det slutet så var det så här. Ja ah, okej, okay. det här är min analys av spelet. Det här är min tanke att. Okej, okay, det här är varför vi hamnade på det här slutet. Mm. Och så går man och ser det alternativa slutet. Och så får man så här. Uh, vad i helvete är det som händer? Man mm. får en helt ny. Man börjar tänka i helt andra vaner när man får, får se och får höra vad det, vad, det, vad det alternativa slutet är för något. ska jag säga. Okej. Okay. Så det, det, det är ett väldigt intressant och det, det finns. Jag förstår att det finns Massa analysvideos på det här Och eh, alltså, folk som faktiskt Vill analysera det, för att det När jag har lyssnat på Några av deras tankar och idéer Så förstår jag att det, det verkligen är Det går verkligen att dela det här på så många Sätt och vrida det åt så många olika Håll, alltså varför Och hur och vad och Hela den bilden, alltså varför gör Man det här, vem är man och varför ja. är man den personen eller den, ja, den som styr och ställer, om man säger så. Ja, precis. så att det, nej, det är ett jätte, jätteintressant spel. Det är det som är lite med just det här spelet. För för mig är det ju väldigt straightforward hela början. Mm -hmm. liksom du är en liten pojke, du ramlar ner för en liten kulle och där börjar det. Ja. Och sen ja, tycker jag att det är väldigt straightforward tills just sista delen. Mm -hmm. Så för mig ser inte jag riktigt hur man kan få ett alternativt slut. För jag ser inte det där att Folk, jag har suttit och analyserat tycker Jag bara, men hur? Vad är det? Att analysera, det var bara ett knäppslut. Ja. Men jag tror säkert när, om man gör som din flickvän gjorde där och börjar gräva att ja, man kommer få sig ja. lite en annan tankeställare och bara, ja, det där såg jag men jag tänkte inte i de banorna så jag måste nog kolla upp det Nej, exakt. Så jag, jag, jag håller med dig i det, Nico. Absolut. Jag, jag hade ju exakt samma tanke som du nu. Jag spelar mm. igenom spelet, det är köta, köta, köta spring, spring, spring, kör Får ett slut och så bara, va. Okej, okay. ah, men okej, okay, det funkar. Och sen började Shayne kolla och gräva. och man var så, här, för, för varje grej som hon fick reda på och berättade så var det så här: oh, fan, det där tänkte ju inte jag på. Men, ja, oh, vad fan, det är inte dumt. Det funkar mm. ju det, det du säger. Men det var ingenting jag tänkte på när, jag spel, när vi spelade spelet. Liksom. Nej. Så att det, det, det finns ett djup. Vill man hitta och se djupet så finns det absolut i det här spelet. Det gör det. Och det. Det är till och med så att jag har varit nyfiken på att spela igenom det igen. Inte för att få det alternativa slutet. Utan bara för att faktiskt titta och tänka på det hela med en annan, med en, med en annan sätt att se på det. Liksom. Precis, jag tänkte annan... precis ställa den frågan om just det där att... När man har sett om det räcker att se slutvideon eller om det faktiskt fick det att få lite extra spelvärde just för analys analysera att ge dig någonting extra, men jag kanske ska in och kolla på det här, eller har de gått igenom så pass mycket i den där videon eller vad, och för de videor som finns alltså jag, titt, jag, jag, jag har inte tittat superaktivt på de här videorna men jag har fått höra lite tankar och idéer som de hade, och ja. det tycker jag gav mig tanken så här, fan, med den här bakgrunds alltså med den här kunskapen eller den här, mm. de här tankarna liksom Vore det häftigt att sätta sig och spela igenom spelet igen? För då kommer man att komma till vissa ögonblick där man tänker så här... Okej... Okay. Här hade jag bara sprungit förbi i vanliga fall. Men nu mm. när jag vet, eller jag tror mig veta... Att bakgrundshistorien till varför det här spelet ens är... Är så här... Så kommer man att tänka på en helt annan grej liksom när man gör det, det pusslet. Eller den grejen. Liksom. Eller mm. man ser en specifik grej som händer... Så kommer man att tänka på det med en helt annan... Ta, eller men, ja, med, på ett helt annat sätt helt enkelt. Ja, ja. Så att det, kan, det kan vara så. Får jag lite tid över så kommer jag nog kunna plocka upp det här spelet och uh, köra en vända till. Nice. Men, men, men ni har inte uh, spelat klart Limbo utan det är det där ni körde. Ja, precis. Mm. Limbo var ju, var ju någonting som jag, spelade, eller som jag började själv. Och... Uh, har väl tänkt att avsluta det själv också Just den här, just den genomspelningen jag har Däremot så är jag är lite Nyfiken på att se om Tjejen eh, skulle ställa upp på att spela det Spelet också, för, för att det eh, Det är ju ett mer avancerat Inside Skulle jag säga, och ett väldigt mm. mycket mer Oförlåtande Inside, så jag vet inte om eh, Jag vet inte hur länge Hon skulle stå ut Skulle jag säga och vi tog upp det tidigare avsnitt där att eh, om just hur man får in nya spel och sånt, mm, din tjej mm. spelar väl lite mer inte så jättemycket. Insight ty, tycker jag är ett ganska, för just den här genren är det en väldigt mm, bra infallsvinkel. Mm. Limbo är ju lite, pussen är svårare. Inte bara det att lista ut det. Det går ganska snabbt, men Limbo är så mycket reaktion. Ja, ah, det. Ja, ah, precis, time reaktion. Du ska när du väl har listat ut liksom, den största delen där du misslyckas hela tiden, det är bara att du vet exakt vad du ska göra men du ska få det till timingen i allt. Ja, exakt. Och det är det som kan vara lite avskräckande för nya, så, spel, personer som inte spelar med spelet jättemycket nej, så jag nej, tror ni det ju rätt att i alla fall gå in med Inside. Ja, jo men verkligen, och jag, jag har som sagt jag, jag ska se om vi kanske kan i alla fall påbörja en genomspelning på Limbo också mm. och se se hur länge det funkar, då, så att säga. För det, det är ju så att jag har rätt stora problem med limbo. Alltså att hänga med. Och, ja, man fixar alla pussel. Och det är inte varit så att jag har fastnat för evigt någonstans än så länge– –men några ställen har jag norslagen med mig och om pannan i alla fall. I, liksom bara så här, Va, varför? Vad är det som inte funkar? Och så mm. sista gången när man, när man lyckas, då är man en pixel– längre fram än vad man var när man har misslyckats hela tiden. Och ja, då funkar se. det. Så att det, det, är, det är mer oförlåtande, det är det, absolut. Mm. Sen, sen har jag faktiskt gjort annat än bara spelat också. Jag har faktiskt kollat på lite serier. Okej. Okay. Bland annat så har jag och flickvännen börjat kika på Sherlock. Är det något som ni har kikat på någon av er? men jag har slukat den om jag säger så. Har du det? Schlock och okay. eh, en av de bättre serierna som finns måste jag säga. Oj oh, jäkla, det hade eh. jag aldrig trott att du skulle tycka kan faktiskt yeah. vara helt ärlig. Just men. Cumberbatch och ah. Martin Freeman, de är ju magiska tillsammans men det var ju där man fick upp ögonen för Cumberbatch ordentligt mm. och han alltså det är ju magisk min favorit och jag vet inte hur långt ni har kommit men Moriarty heter ah. han vi har inte kommit alltså jag ska säga att i just Sherlock-serien har vi inte kommit långt. Vi har sett två avsnitt. Äh, jag blandar alltid ihop och vad han, men måste kolla. Moriarty. Ja, ja för Moriarty är Brosch. Nej, Moriarty Nej. är inte Broschan. Moriarty är nästan bättre än Cumberbatch måste Oj. jag säga i personlig okay. tycker. jag. så alltså, den säsongen är de liksom när han är med Mm -hmm. eh, eller så fort han bara syns i bild Så det väcker någonting extra för, nej. Men jag har ju det där med lite psykfall, tänk Joken, Tänk såna där <laughs> ja, eh, jo, så, jo, jag älskar den där serien Det gör jag mm -hmm. ja, det, den, är, den är skitbra verkligen Det, det är endast, det är samma med den serien igen Eller det som är med den serien tycker jag Är problemet att hitta tiden Och sätta sig och titta på ett helt avsnitt det är, ju, det är ju bara tre avsnitt per säsong. Men vad är de? Mm. En och en halv timme eller vad är det? Exakt. Det, det gäller ändå att du har... Det är ju ingenting du sätter dig och små tittar på. Nej, precis. Utan du ska ju fanstiken se. Ja, de sitter ihop. Det gör de väldigt bra. Så, men det är ju som att se ja, en trilogi varje gång. Varje ja. säsong liksom. Ja, precis. Okay, ja. Det, de är relativt fristående. Men du har ju ändå en röd tråd som håller hela säsongen. Mm, om man precis. ska säga. Eh. Sen därefter då så har jag, nu har jag ju börjat Vi har ju suttit och pratat om den här jävla Gotham skit länge nu Eller jag har ja. sagt i alla fall det Jag har inte kollat klart första säsongen än Men jag har äntligen kommit fram till vad du tjatar om ja. till, till de här jävla jokrarna Eller vem, det, vem som skulle kunna vara jokern än, mm. framåt liksom och Jag har inte en jävla aning Jag kan gissa på hur många som helst Känns det eh, som. Hur det Har du sett dem, jag har för att tre stycken jag tror att jag har hittat två än så länge. Så det kan vara så att det, det är någon kvar som ska avslöjas framåt. Aha. Det skulle kunna vara så. Jag skulle sen vilja höra när du har sett säsongen, vilken som är din favorit och vem du tror du fortsätter? Ja, ja, ja, nej, det, ja, den är så jävla, den är så fruktansvärt bra den här serien, tycker jag i alla fall. Jag, jag, jag älskar hela, alltså just det här att bara få se och få höra alla namnen och få se liksom så här man bara vet saker så fort man får ett namn så vet man att oh shit, det här kommer att bli obehagligt <laughs> eller så här: åh oh, nej gå inte in där jag vet vem det är som bor där man liksom, äh, det är helt fantastiskt jag, jag tycker att den är äh, underbar jo, det som är så bra också det är att man vet ju vilka skurkarna är men mm. alla börjar så lågmält i första ja. säsongen. Man väntar ju bara på enda en som kommer. När ska du fucka ur? Exakt. Och det är så många gånger man... Jag tror att det måste dock vara så att ju mer man vet, ju mer mm. man kan om universumet, ju bättre tycker man att serien är. Ja, det är mycket möjligt. För att det är verkligen så här, jag tänker mig, vissa grejer man får se, vissa småklipp man får se, vissa så här, blinkningar. Alltså bara man får se en karaktär i två sekunder, man får se hur typ det svartnar i ögonen på honom, sen försvinner det bara. Och så mm. går det vidare. En sån grej blir verkligen så här, oh, oh, oh. Hur nära kanten är vi? När ramlar han? Det är liksom så här, är det är underbart. Och jag tror dock att sådana grejer kanske inte uppskattas lika mycket av någon som inte vet om att han kanske är en bad guy eller, eller liksom liknande sådana saker. Nej, precis. För det är inte alltid, jag tycker i alla fall inte att det är solklart. Hade jag inte kunnat någonting om det här så hade det ju inte varit glasklart vilka som Som hade varit bad guys Eller som skulle kunna bli bad guys mm. Nej precis Och Ibland är, är det en namn som till och med jag som älskar Batman Det är en namn som bara swishar förbi som jag bara, Jag känner igen det där Men mm. det är så långt invecklat Att det där namnet måste vi ha en så här, vad heter det? Ja, jag kan ja. inte tala skiten Så jag, jag har ju den om Batman så jag, ibland säger det, det där namnet Och så går man in drr, Och vissa namn är, jag känner igen namnet Men Och liksom går in och kollar Men sen har de en annan story För det finns vissa karaktärer i Gotham mm. Som är skapade för Gotham Jaha, Som är baserade på andra karaktärer Som faktiskt finns Så jag bara, aha, ja, de, tar en, de gör även lite egna grejer Så det är en twist Att de vågar faktiskt göra sin egna grej Det tycker jag Ja det, det är också riktigt det. Ja nej, det är riktigt bra. Men hur långt hade du kommit så i säsong eller i avsnittsmässigt visste du det? Alltså jag har sett säsong två. Du har sett hela du har sett säsong två ut om man säger. Ja, precis. Jag har sett ja. hela så jag inväntar säsong tre bara. Det är, mm. den är ju håller ju på vad är det, det? är två eller tre avsnitt kvar tror jag. Är, tills dess är helt färdig säsong mm. tre i Amerika. Så jag väntar ju på att det ska komma på Blu-ray eller liknande här. Ja precis, precis. men säsong två var, Det var inte så att du hade den Utan du kanske lånade den av en kompis på internet någon gång. Nej jag har den på Blu-ray Du har så... den på Blu-ray då, då, då ska jag be att få låna den lite senare här. Ja, att det... det var ju det jag ledsnade på Netflix har ju bara säsong ett ja. Jag bara, men den kanske inte har kommit ut Jo den har funnits på Blu-ray den, ja. liksom, den har släppt svenska på Blu-ray Jag bara, det är bara Netflix som är så jäkla segat Ja, för jag, för jag, det. Jag, jag vill verkligen se klart den här så vi kan eh, diskutera det här. För att det, det är så mycket jag vill prata om på något vis. Som, <laughs> ja, vi kanske får göra något special Spoiler avsnitt eller någonting, jag vet ja, inte. Men när du har du sett säsong två så kör vi en spoilercast och ja, diskuterar allt. <laughs> ja, det måste vi fan göra. Så att, eh, men det avslutar nog faktiskt vad jag har gjort eh, sen sist. Mm. Nice. Men då hoppar vi in på vad jag har gjort och så får mm. aldrig avsluta för han har ju det stora roliga. Jag har spelat Klart Arkham Asylum För typ femte gången Alltså det är ju så bra så det finns ju inte Det, det, det måste Alltså Det är ett av mina toppspel Någonsin, topp 10, mm. Kanske topp, nej det är nog topp 5 i alla fall Oj, Jag vet inte ja. exakt vad jag skulle sätta det men topp 5 För det är riktigt alltså Jag älskar det, visst det är Batman det säger mycket Men just settingen Att det inte är så stort för jag har ju börjat spela Arkham City också Problemet är att det är lite för stort Tycker okay. jag med hela staden öppen Och allting mm. eh, Visst, de har ju tryckt in jättemycket Sidokaraktärer och allt som man kan stöta på mm. Typ Mad Hatter Och eh, liksom, sådana här karaktärer som bara syns i Serietidningarna i vanliga fall Ja. Och så med ett Calendar Man Och massa sådana där folk Bara, har vem med det där? Men jag har ju läst om dem Och sen ja. man bara, för de här skulle aldrig kunna Passa i en film eller något sånt där Nej. Men då kan, de bara dyker upp I Arkham City som är ett stort fängelse Typ, så man bara, aha Där står han och är ful liksom I sin direktgjord kalender <laughs> Så ja, det är väldigt skärmigt Och sen har jag ju sk köpt i lite Serietidningar Batman Arkham Unhinged och de utspelar sig samtidigt som Arkham City-spelet. Fast med berättelser, ja sidoberättelser kan man säga. Det är alla karaktärer som är med i Arkham City, typ Joken, Bane och alla de här. Men det som inte berättas i Arkham City-spelet det berättas i böckerna. Om man, för man spelar ju Batman, så när han är kanske hos Joken i spelet, mm -hmm. någon annanstans i staden så kanske Two-Face håller på. Och det får jag läsa om här i. Så det är, det är lite coolt, jag har inte börjat läsa det än För jag har bara precis satt i Arkham City Så jag ska spela lite till Och sen ska jag hoppa in och läsa Dem Och när vi ändå pratar om läsa Jag har köpte en liten present till mig själv eh, det är. Jag köpte en platta eh, Läsplatta För jag har, jag har Lyckades ju, jag tror jag filmade det på Facebook Det var jag skulle visa alla mina nördprylar Och jag knäckte min lampa I vardagsrummet så jag har inget ljus i mitt vardagsrum. Oh. <laughs> uh, och jag har ju min säng i mitt vardagsrum eftersom jag har mitt sovrum som gamingrum. Uh, ni vet alla det där. Men vänta uh. nu, vänta nu. Försök inte få oss att tro att, jojo, jo, lampan gick sönder. Så att istället för att köpa en ny lampa så gick jag och köpte med en platta. Jo, för jag måste ju kunna läsa serien. <laughs> eftersom jag har någon lampa kan ju inte läsa serietidningar. Så då får jag att mina serietidningar på plattan. Ja, <laughs> du är så dåligt. <laughs> Sen lampa för 199 spänn eller en platta för mellan 2 och 6 tusen. Ja, jag köpte för 2 tusen. Ja, men för mig var det logiskt just då. Ja, just då tror jag säkert att det var logiskt, men försök inte tro i någon, i någon längd här att vi ska liksom gå, bara gå på det. Men nu kommer det ju bästa. Alltså, det är nästan en religiös upplevelse att läsa på en platta. För jag har ju läst i telefonen, och det vet jag att du också är fan. Ja. Och Comixology, eh, det här, det är ju genialiskt. Det här att man... Den, automatiskt så kan den, den hoppa från bildskärm till bildskärm istället ja. för att visa en hel serietidning och det är bra ännu bättre på plattan ja, precis. Det det. För, för det är liksom man tänker om en, en liten serietidning och så blir det inzoomat man kan tänka att det blir dåligt grafiskt nej det är ja. skarp graf, alltså grafiskt ja. och det är skithäftigt och för mig, jag har jättesvårt att läsa eh, jag är inte dyslektiker men jag, jag är på gränsen till det och då kan jag få problem ibland att eh, i serietidningar, när det blir för mycket hela överallt, ja. har jag svårt vad ska jag läsa, vad ska jag fokusera någonstans? Och det är ju Commissology så bra eh, att tänk om jag, som jag läser Batman då kanske Batman pratar samtidigt som han slåss på, mot en snubbe och mm. på exakt samma stor sida så är det Robin som slåss mot en annan mm. i ju då, filmar de, då, då liksom gör de en liten klipp av Batman när han pratar och spelar på den här killen. Så fokuserar jag på den. Och sen hoppar jag till nästa. Då är det Robin som pratar och spelar på sin kille. Ja, men då har jag fokuserat på det. Och sen efter det får jag se hur hela storsidan ser ut. Ja, då, det är jätte smart De zoomar ju liksom verkligen in på varje tal... alltså Precis. En, en varje talruta zoomar de in på. Men det är inte så att du bara ser rutan. Utan du ser ju faktiskt... Vad, vad fan den här rutan är till och så mm. klättrar man vidare och precis som du sa så får man liksom helheten efteråt sen det är, det är genialiskt, jag tycker att det är helt, helt fantastiskt att läsa på alltså på digitalt om vi säger så då, helt överhuvudtaget så är det skitsmidigt verkligen tycker jag ja absolut, och just det där att man kan, då, det är lättare att hänga med lättare att fokusera mm. jag tycker de har gjort det skitbra och just på läsplats oj, sorry Läsplatten när det är så När det blir stort och allting För jag håller på att läsa Old Man Logan Vi kommer ta det nästa avsnitt oh. Men där är väldigt mycket De gör grejer grafiskt oh. Det är blod som är, flyger Och klorna åker in och, Men de gör väldigt eh, Nästan eh, Alltså de gör det som en målning nästan Istället oh, för att, är... att det ska vara socialitidningar och, Men uh, oh. mm. En stans uh. fråga Alltså där mm. När du ser de här grejerna är det som liksom, Det blir liksom som en 3D Det blir en rörelse Nej det är ingen rörelse utan det är, är, fasta, det, bilder. Nej, det är fasta bilder ja. Ja, Men istället för att se det Som en hel sida Så mm. fokuserar den in på de delar Som de tycker är viktiga när man ska ta det Så för mig som inte är så läskunnig Så blir mm. det väldigt Då kan jag fokusera på bilden och bara Åh, Coolt, coolt, coolt Och sen får jag se hela bilden Och för mig blir det lättare att koppla in allt i hjärnan Istället för att det skulle bli grötigt som det blir i en serietidning ofta för mig mm. Så den här läsplattan Jag kan inte visst, Lampan är en dålig ursäkt Men det har gjort min läsupplevelse Mycket mycket bättre Och jag har fått upp läsandet igen För jag har inte läst på ja, Nästan två år ordentligt mm. Nu har jag Köpt serietidningar och jag har köttat Varje kväll och suttit och läst Så jag har två tidningar i alla alltså, fall vill ta upp nu som jag har läst färdigt, som jag har börjat Aha. med eh, första är eh, Justice League of America, Rebirth mm -hmm. eh, för den nya DC från, är det förra året då startar de om hela DC-universumet och kallar det Rebirth just nu mm. så det är Batman mm -hmm. Rebirth och nu är det Justice League of America Rebirth och ja. just den här fokuserar på Batman när han startar sin egna... Tänk som som suicideskåd. Så han vill starta mm. en grupp hjältar som är människor. Problemet mm. i DC-universumet är att alla hjältar anser sig själva som gudar. De har superkrafter och sånt. Så Batman går över till den onda sidan och tar in de mera mänskliga därifrån. Och ska göra sin egen supergrupp och göra dem till hjältar istället. Mm. Mm. Mm. Så en av dem cool. är till exempel Killer Frost- Äh, känsk kvinnlig skurk hon mm. äh, är precis som Mr. Freeze har iskrafter mm. men hon kan skjuta is och grejer hennes problem var att när hon blev den här karaktären så var hon tungen att äta mänskligt kött med värme för att kunna överleva har jag att det är något sånt där så hon ja, blev vi ja. kanibal och jätte nu har hon kommit bort från det och försöker bli människo, eller bli en hjälte men alla ser ju henne fortfarande som den här hemska typen som var tvungen att leva på människor och mm. sånt där Mm -hmm. Vi har en karaktär, Lobo Han är ju liksom MC-knutte Han är inte människa, han är den enda som inte är Alla har, många har superkrafter och sånt, Men Lobo är en alien Åker MC och han slåss mot su Superman, det är liksom på den nivån Tänk <laughs> okay. lite Alltså när jag såg honom, det är lite oh, Lite Lite så här han är humoristisk Och vad heter han Danny Trejo Mm, fast istället för mexikan är han en alien Med grå hud och liksom, Men han är väldigt så här så ja Ska se ut som en klassisk MC-knutte Med röda jag, ögon och grejer Jag vet så inte, han, när jag tittar på en bild Som jag hittar här Han ja, ser lite ut som Helt ärligt, han ser lite ut som Wolverine Ja, lite som Fast med längre hår och ja, alltså en, här, en, galda, en galnare Wolverine Med en annan hudfärg och En annan ögonfärg Men ja. det, det fanns liknelser bara på något vis Ja, precis. Och sen har vi ju så här, Anthem och lite olika Vixen och det är massor olika karaktärer. Ja. Så helt enkelt det här, jag har kommit in i två eh, album just nu. Och den andra heter bara Justice League of America. Eh, så det, det är ju då fortsättningen på det här som jag nu kommer läsa varje nummer. Mm. Och då är det några som kommer från en annan, eh, ska man säga, en annan värld och kommer till jorden och ska vad heter det, ja, ta över den för att deras värld förstördes för att deras ledare inte var tillräckligt hårda och gjorde folk till slavar. Så det blev apokalyps för att alla hade sin egen fria vilja. Så nu vill Va? de komma till jorden för att göra alla till slavar så att vi ska kunna överleva, man bara. Okej, det är okay. ju ja, ja Som sagt, det är ett nummer in så det är ingenting så viktigt Gruppen stämmer inte riktigt överens nej, alltså, nej. Jag känner inte att Gruppen är en grupp Utan det är en massa olika karaktärer som Inte passar ihop än Förhoppningsvis för min den enda som jag gillar i gruppen Det är ju Killer Frost och Batman ja, För de känns ja. som viktiga karaktärer De andra har jag inte riktigt fått känslan för den. Och de nya fienderna Det är två, tre nummer som kommer att vara borta Och så blir en ny fiende Så de blir mig inte om alls Nej. Men jag gillar ändå det här konceptet att Batman är nu så rädd för Justice League och alla superhjältar att han går över till den onda sidan och tar in folk därifrån. Mm. Vissa är hjältar, vissa är gamla kriminella. Mm. Som Lobo, han skiter i vilket han är ju bara ute efter att slåss. Han tar in dem bara. Batman tar in dem bara, men gör nytta. Du får slåss, men du gör ju nytta samtidigt liksom, och sånt där. Så det är intressant. Men jag ser väldigt mycket fram emot att få läsa Oddman Logan nu och lite sånt där Det är det jag har gjort där Sen, nu kommer jag bara gå snabbt igenom För vi har suttit i 43 minuter och har inte kom in på den Far Cry Primal har jag spelat vi snackade om det ett tidigare avsnitt Om djur och sådär Och det är skitroligt Det är ett dödspel med väldigt roligt att bara gå runt och slakta Andra vad heter det, Grottmänniskor. Jag har en björn och skickar in honom och ser honom slakta och slita lämmar av folk och det är bara mysigt. Alltså du är så mysig, måste jag säga. Jämt. Alltså med lämmlästning och det är så här, ja. Den är en mörk plast så bara de starkaste överlever. Mm. Eh, Sausage Party har jag sett filmen. Den här med... Oj, vad heter den då? Nu har jag tappat bort Seth Rogen. Seth Rogen är de där precis. Där det är... Eh mat i en matvarubutik och som pratar och sjunger och... Så lever livet sig. Precis. Tyvärr så, har ni sett trailern så har ni sett det bästa i filmen tyvärr. De har Redan i trailern tog de det allra bästa. Filmen var ändå intressant för de, för att vara mat så har de fått in religion, de har fått in rökning, de har fått in sex och allt möjligt. Det är helt sjukt. Alltså det, Men... Det är så tråkigt. För fan, jag har fan sett fram emot att få titta på den här filmen. Eller, alltså, jag har ändå velat titta på den. Inte, inte så pass att jag har sprungit och kollat på bio. Men det har varit så att... Trailern har ju varit så fruktansvärt bra. Så man har ju ändå velat sett den på något vis. Precis. Och det är där exakt den känslan jag gick in. Och jag bara, ja oh, men trailern... Och sen kom allt med det där i trailern. Det är alltid typ händer direkt i början. Ja, men... men det är typ det roligaste <här> när de håller på. Och sen, ja. sen är det lite... Det är lite segt. Så det här är ju en, det är en hyrfilm du ska absolut inte köpa den så som jag gjorde för jag kommer då inte se den igen alltså på ett bra tag det kanske om man vill man blir trött någon gång kväll och bara vill se något dumt men Aha. Det, mest, det bästa händer redan i början och sen är det bara en transportsträcka till slutet liksom. mm -hmm. Det är tråkigt ändå, det, det är synd för, att det, ja, för att trailern har de ju gjort det, så jävla bra de har, de har ju verkligen nailat den så fruktansvärt bra tycker jag ja. i alla fall Ja, precis. Och Har man inte sett trailern, då tror jag man får mer av filmen. För då får man ju se allt det där. Och... Men tyvärr så blir det ju också, eftersom det bara blir en transportsträcka sen, så kommer du tröttna lite. Och du, Adel, du såg inte klart filmen hur var det? Nej, alltså, det, det, som sagt, trailern, där var det ju roligt att skratta med när man på sig. Mm -hmm. Och sen så var det så här: de här har jag ju sett, och så var det liksom så här: nej, jag tyckte inte alls. Det är en jävligt mörk humor. Ja, det är absolut. Det är en sjuk mörkhumor. Men alltså, visst... En, en trött söndag mitt på dagen med en pizza framför... Kan du absolut skumma igenom den. Mm -hmm. Men jag tycker inte alls att den var nå De Som sagt, att de förstörde det, Men jag gjorde allt det roliga i en trailer. Ja, precis. Och visst är du Seth Rogen... Du sitter och röker på så när du skriver filmen. Då kanske det är skitroligt ah. att se den när du sitter och röker på. Men ah. för oss som inte gör det då försvinner det mesta. Tyvärr, <laughs> alltså det var inte alltså nej, jag tycker tyvärr inte den var tillräckligt bra. Jag hade hoppats på så mycket mer. Ja, ah, ja. Ah. Men eh, Det är lite vad jag har gjort. Vad mm har -hmm. mm. oh, ja, du gjort? Jag har ju kört For Honor. Mm. tog jag igen på en gång så att det är ju ett totalt awesome spel sjukt häftiga grafikdetaljer tycker jag och kampanjen i spelet är det som det tycker jag är lite dålig för den är bara gjord för att lära spela på internet Okej, okay, det är lite som en större trailer kan man säga ett ja. demo Precis. Äh, precis. Ja. Eh, och då har du tre falanger. Så du är antingen eh, riddare, eh, samurai eller viking mm. som man kan spela. Eh, och då så när man spelar det så har de bundit ihop den själva kampanjen. Så att du får ju spela alla och därifrån berättar om hur deras historia och deras alla krig går ihop så det är en så till bra. Så får du prova alla typer av gubbar. Det finns på varje falang finns det fyra eller fem gubbar tror jag. Någon sån assäsen och någon vanlig kriga, krigare. Så finns det någon typ med långt svärd och någon som någon en sån här babushk, vet, stora ryssen. Mm. största av alla och slår jättehårt. Men, så, alltså, så det här är ju det spelet med det vad är det, det är fighting-spel med riddare vikingar och exakt. samurajer va? Mm. Ja, exakt Och det är ju third person spel ja. det är, man, De som är duktiga på Att komma ihåg kommunikation Eller kombinationer på knappar Och sånt ja. De är ju helt magiska på sådana här spel Så det är ändå kan, ja. Det är mer av ett fighting spel Än ett action spel Eller Ja, nej alltså, Eller ja. en bra blandning av båda det är en bra blandning. Alltså det finns mm. olika saker. Du kan köra, det är tre eller fyra olika saker man kan göra på nätet. Antingen typ en mot en, två mot två eller fyra mot fyra. Eller domination. Mm. Eh, domination är det, det jag spelar tycker jag är roligt. Så det verkar de andra flesta på nätet också göra. Då är det, då är det fyra mot fyra. Eller om det är fem mot fem. Eh, som heroes. Och sen så spelar du antingen som en attackerande lag eller ett defendande lag. Mm. Och det attackerande så tar man över tre, tre baser, alltså A, B och C. Och desto längre du håller dem, desto mer poäng får du. Mm -hmm. Det är som en, typ, en gradantal uppe. Så, här, så desto längre du håller den så får du mer pengar. Och då har du massa små bottar runt omkring det som är som ah, små småkrigare. Man också kan slåss med Så det ser ju ett verktyg på så vis. Då. Liksom, kan du göra lite så hero-grejer- på vissa gubbar har du så att du kan liksom så här få en grej så alla runt omkring dig på extra hårda slag när du står med alla bottarna till exempel. Mm -hmm. Och du kan hela dig och det är lite sådana där grejer. Och alla gubbar har ju olika talanger vad de kan göra. De har, alla har ett blockslag så att om du blockar så kan jag liksom slå bort det. Mm -hmm. Och vissa gör det på olika sätt. Så den gubben jag kör, han gör en, en typ putt underifrån. Mm -hmm. Eh, och om viking han springer till tag och kastar i väg dig. Å oh, jävlar. Och ja, så de, de, den tycker jag är bäst om man för det ofta sker så här världarna... du kan inte drava ner, alltid drava ner från saker och då dör du. Det. Mm -hmm. det är så här, små hål anting på, på en borggård så det är det i på på stugpåse då kan du kasta ut dem utanför eller putta ut dem och du kan putta ner min vallgrav så den drunknar och skaka in i elden och sånt. Så det är ju jävligt. Alltså de har ju tänkt igenom verkligen riktigt bra ja, ja. på så vis. Eh, nej, men det, alltså jag kan, det är nog roligare om man spelar fler. Alltså mm. ett par polarer. För att när man spelar själv och man tycker att man är lite bättre än alla andra och de andra springer åt helt annat håll så är man ju rätt, rätt ledsen och irriterad på dem. Om ja, gör ja. inte gör som en annan gör. <laughs> men det är det bara, Alltså det är bara hand-to-hand eh, -hand combat vad fan heter det på svenska. Alltså det är bara fighting eller? Ja. ja det fighting är inte, jag så här, det, är inget skjut, alltså, det är inget skjutande utan det är bara Nej. svärd, eh, ja. sådana grejer. liksom Exakt. Ja. Det är svärd, eh, större eller längre svärd. Liksom. Ja. Ja. Precis. Så kan du få några små grejer typ man kan få som så här. Perks. Mm -hmm. Så att någon gubbe skjuter ett, och när det laddar upp din perk så kan hota ett ja. eh, Pilbågskott. Ja, precis. Du liksom kan det liksom inte stå och snipera upp ett hörn och skjuta på långt avstånd. Ja. Mm. Så är det liksom inte. Nej, nej men precis. Du behöver aldrig vara rädd för att få bli hs från andra sidan banan, typ. Nej, nej. Den behöver vara för att de kommer bakifrån eller att de puttar ja, ner. Ja, sånt, precis. Typ. precis. Ja. Du tog lite upp där kartorna. Är det någon variation på dem, eller hur ser de ut? Ja, alltså, kartor, det finns, tror jag, fem eller sex kartor. De varierar ju för att man liksom tagit en karta från vikinga-kampanjen, en karta från samurai kampanjen och en, kampa och en från eh, rida-kampanjen. Och så lade de in några andra. Så att vissa är liksom på deras hemmabana, fast det inte är liksom. Då ingen fördel för det ja precis. Kan... vissa banor tycker jag är lite små. Det finns en bana då är det på liksom en bro typ. Okay. Kan man säga. Eller en mur. Så den är bara rak, rak fram. Aha. och rakt bakåt. Och då startar du på ena sidan och annan startar på ena. Det är en domination bana Så då har du A, B och C. B är mitten, C för motståndaren A nära dig. Så A springer till på en gång och samma gör någon andra. Och så ska jag kriga mot i mitten med som tar den. Så ska jag liksom försöka springa runt och ta Beras hela tiden då. Men där är det mycket med putta ner. Då. För den är jävligt öppen så där är det är mycket putta ner folk från sidan och allt sånt där. Så att den är... Ja, ah, ja. Men den är sjukt. Det, alltså, det är riktigt roligt för det. Då kan det vara jävligt smidigt ju, att ha den blocken när man kastar iväg någon jävel ju. Mm, precis. Fan, vad Sen nice. kan jag tycka att de, att de borde bli lite större i kan jag tycka. Mm, mm, mm. Så att det blir lite... Jag får liksom... Så det är lite Battlefield-grej, fast smått. Mm. Mm. Om ni har kört Battlefield, någon A, ah, vilka som helst, när du ska ta över ett ställe. Mm. Så får du poäng på det. Så det är lite så. Men jag kan rekommendera definitivt och ta med någon polare att spela så blir det roligare. får vi nästan kolla på att skaffa det mer så vi kan lida tillsammans som inte annat. Yes, amen. Det är väl typ det jag har nördat som mest. Och sen lite Titanfall med mm. Och sen har jag provat det som släpptes idag horizons Horizon, Sear of Dawn. Mm. Mm. Ja, vi ska ju prata gå mer in Men på det, det i nästa annan. vecka. Exakt, tar någon Men annan din annan första inblick då? Vad tyckte alltså, du om första, som första känslan då? För, alltså, vackert. Alltså, ja. Vackert. Fan! Ja, oh, jag vill! Det är jag vill. det jag kan säga. Oh. Det är ungefär det jag kan säga. Och röstsynkningarna. Jag kollar ju mycket på munnen när de pratar. Mm. Och det är spot on. Nice. nice. Så det är ja, Det kommer berättas mer i något annat avsnitt. Ja, precis. Vi alla tre ska ju spela så. Mm. Seffra med mot. Mm. Men då hoppar vi in i nyheter då. Ja. Första nyheten är att Warner Bros. har annonserat en uppföljare till spelet Middle Earth Shadow of Mordor. Uppföljaren heter Middle Earth Shadow of War och kommer att komma till PS4, Xbox One, Steam och Windows 10 den 25 augusti. Och du hade ju spelat Shadow of Mordor. Ser du fram emot Shadow War? Amen. Yes, det gör jag. Mm. Sjukt roligt spel, kan jag tycka. Ja, precis. Det, är det som utspelar sig i sången om ringen-världen. Ja, precis. Ja. Men med det... Du hade mera krafter och grejer eller vad var det, huvudkaraktären? Mm, man är, man det som, är, så ja, man är två gubbar. Okay. Fast i en. så att du är dig själv och så har du typ som... Inte spöken, men typ spö En ande. Okay. Så du får andens kraft ibland så du kan göra, liksom, skjuta andens speciella spjut Kastare och speciella Så alltså kan jag teleportera åt vissa håll Tack vare de anna Hans liksom grejer Okej, okay, coolt Så att, äh, men det är riktigt häftigt Tycker ja. jag Jag såg i trailern där Shadow War Att de får en egen härskaring Så det kan ju inte gå fel mm, Jag såg den också, jag såg ju rätt nice Vad? Får de en egen härskaring? Ja, de skapar en egen mm. härskaring Och det är ju precis vad man behöver i den där Gålen blev ju inte galen, nej. Inte <laughs> det vart inget fel på honom, eller? Nej, nej, nej. Fan. Det gick ju kalla bra. Ja. Uh, nästa nyhet är att Nintendo har bekräftat att Nintendo Switch inte kommer med Virtual Console-spel vid lanseringen. Uh, ja, Det är ju alltså, både gott och ont. Uh, det som Virtual Console har ju funnits en Wii, så de flesta har vi redan tackat ner de spelen som man vill ha. Ja. Det som Nintendo Switch skulle behövt Är väl att de behöver mer spel Och nu när de inte ens har Virtual Console Då finns det inte så mycket alls till den Eftersom den har inte mycket spel I lanseringen I och de det hänseendet så är det väl jättedumt Att inte se till att ha Virtual Console Egentligen Alltså just mm. bara för att det ska finnas spel Och kunna spela på konsolen i sig Alltså det, Hade det funnits Virtual Console Och en massa spel att spela, då kan ju Chansen kan ju vara större att man säger Ah men nice, jag köper konsolen i alla fall För spelen jag vill spela finns ju ändå mm, Alltså jag precis. kan spela något gammalt tills det kommer ett bra spel ja, Jag kan nu dra ner varje åtta bitar Så bara sitter och latchar tills ja. det kommer Exakt, någonting Nu jag kan spela. det ju bli så här Vad fan, jag skiter i att köpa konsol i även För det finns ändå ingenting att spela Så jag väntar ett halvår Ja, men det är lite den känslan jag har till exempel. Att nu, det som kommer nu direkt till lansering, det är Zelda som liksom det stora, häftiga spelet. Mm -hmm. Efter det är det Super Mario som verkar komma i typ, mot det, i december. ja far. Vad ska man spela däremellan då? som är ja. <laughs> Man bara, äh, om du kommer inte Virtual Console eller någonting. Nej, äh, så. Och sen när man hörde att det skulle kanske komma Gamecube-spel till Virtual Console på Switch. Eh... Mm -hmm. äh, det, det, hade ju, det hade kunnat hjälpa ganska mycket. Oh, ja, absolut. Nästa nyhet är att Halo-spel kommer alltid att ha split-screen framöver, säger 343 Industries grundare. Mm. Mot bakgrund av att ta bort delad skärm från Halo 5 Guardians så har 343 Industries grundare Bonnie Ross erkänt att beslutet var otroligt smärtsamt för mm. vårt community, samt för henne och hennes team. Mm. Som sådan kommer alla Halo-spel i framtiden att ha stöd för split-screen. Och eh, ja. Varför de ens tog bort det, det var de skyllde på att de inte skulle klara av det, att de nya konsolen, att skulle, de hade så mycket i spelet att en, en split-screen skulle inte klara det. Till vilken konsol? Eh, till Xbox One, det här Halo 5-garden, så att det var så pass stort att man, de inte skulle klara split-screen. Nej, det var det de, de höll på att skylla på ett tag och sånt. Nej. Och jag har spelat Halo 5 Guardians, det fanns ingenting som Halo 3 kändes mer fast än vad det där extra spelet alltså, gjorde så. Jag har inte spelat det, det spelet men jag har ju spelat Halo. Alltså mm. vad då? Det är ju urbota ap korkat. Ja, och ta bort det, det är ju halva nöjet som du och jag spelar mm. Halo 3 tillsammans alltså, ja. det är ju skitkul att bara sitta och latcha. Ja, men precis, det är ju, det, ja, exakt. Det är ju nästan det är ju fan det är ju ett spel som är roligare när du spelar det två och då, då... Då ska det absolut gå att köra split-screen tycker jag. Nej, det är ju tur att de, inte, att de nu i framtiden kommer att göra rätt ifrån sig. Hoppas jag bara att de gör bättre stories och slutar med sina robotar så kan det bli ett bra <laughs> spel igen. Vi, vi, vi håller tummarna bara så får vi se vad nästa grej är. Precis. Xbox kommer med nya Xbox Game Pass. Det är över hundra fantastiska spel, obegränsat spelande. Mm. Eh, och det här är en ska man säga en de kör lite som Netflix där du betalar en summa som det verkar nu är 9.99 per month eh, vad kan det bli, är det runt hundringen ungefär Ja, oh, mm. eh, du betalar i månaden och så får du spela eh, allt eh, vad sa du? får obegränsad tillgång till över hundra fantastiska Xbox One och Xbox 360 titlar däribland favoriter som Halo 5 Guardians, Payday 2, NBA 2K16 och Lego Batman. Med så många spel att ladda och upptäcka blir din Xbox-upplevelse något alldeles extra. Eh, ja, en tjänst där du betalar prenumeration i månaden och så får du spela spel hur mycket du vill av de som de har. Ja, nice. alltså det är skitsmart och jättebra så, absolut. Mm. Men jag är nyfiken så där bara Är det någon av er som är intresserad av att skaffa det? Men jag Problemet PS jag har är Ja ah, i och för sig sant, <laughs> sant Jag tänker du då Nico, du som har ett Xbox Problemet jag har är ju Visst det är bra spel, det är absolut ja. Men eh, Vad jag spelar på Xbox Är de exklusiva mm. De exklusiva jag vill Spela på Xbox har jag redan Spelat det är typ vad heter den? Quantum Dream, Quantum Break heter det. Mm, mm, mm. det är väl typ det som jag funderar på att skaffa och det kan jag skaffa nu för typ en 200. Mm. Så, för jag skulle inte betala för den här tjänsten tyvärr för Xbox har inga exklusiva spel. Nej, nej. Så och ja, de andra spelen de spelar jag på vad heter PlayStation. Och eftersom jag spelar har så pass Många nya spel där det kostar väldigt mycket pengar mm. Så har inte jag Då satsar jag på de spel jag verkligen vill spela Och har inte tid Att lägga ner så mycket för Det här, jag tror det här passar jättebra för en person Som bara har en konsol ja. Som inte har Jättemycket pengar att kunna köpa det nyaste hela tiden Utan här kan man sätta sig ner och verkligen Spela hela tiden mm. Den hade varit bra för en 15-årig Niklas som inte hade ja. en egen <laughs> Därför Min tanke var Typ så här. För jag tycker alltid att det här låter som så jävla bra idéer. Alltså, det här med att alltså, få tillgång till allt gammalt eller allt vi någonsin har släppt. Liksom. Skiten eller grejen är bara det att jag vet inte fan hur mycket av de spelen jag skulle vara intresserad av att faktiskt spela. Det känns lite som den här grejen att bakåtkompatibilitet. Hur mycket av de gamla spelen tänker jag ta upp och spela igen? Mm. Eller hur många av spelen är det så här att, ah, shit, okay, Det här måste jag ta fram och spela nej, Det är mm. så Men, att, nej. Alltså det, det är ju smart Och det är bra absolut Men jag skulle säga att det, det är ju ingenting som lockar mig Så nej. Och det kommer ju bli lite som På vad heter det Netflix mm. Gnället om att det aldrig kommer någonting nytt exakt, Nej exakt. det kommer nog inte få här heller Utan det här kommer vara de äldre grejerna Visst, du kommer få Xbox one grejer men det är sånt som kanske har funnits ett år. Ja, precis, och liknande. Precis. Och då det är det ju mer sådana grejer som det som blir rabatterat som nu. Eh, typ, du kan få Star Battlefront för 200 kronor. Mm, mm. Och det pratar jag väldigt gott om, och det är ett jättebra spel. Men det är fortfarande det. Jag skulle inte rekommendera någon att köpa det nu eftersom tvåan kommer snart. Och ja. det kommer vara liknande här Att du kommer kunna betala där och spela säkert Stav oss från Men då har alla andra gått på tvåan Så nu ska de sitta där själv Ja exakt exakt äh, äh, ja nej Det där är lurigt det, och jag, för sig, jag vet att det är kanske är lite dubbelmoral När jag sitter här och säger att jag har Playstation Plus Och sitter och spelar spel därifrån också och, och, Till exempel Uncharted och hela den biten Men jag, det är ändå så att det, det, det är så pass få titlar Av de här grejerna Som gör att jag vill spela eller som jag faktiskt skulle ta upp och spela Så det är därför det är frågan om det är värt att ha Till exempel, ska snarare säga Ha flera sådana här tjänster mm. Som till exempel Netflix Som Spotify Som Playstation Plus som, mm. Alltså slänger ihop Alla de här grejerna nu så börjar det bli En del pengar varje månad precis. Alltså... Som man ska ha Och då, då gäller det fan mm. att välja då, De som är bäst och de som ger mest Ja precis Jag, jag, jag säger så här det här är ingenting för mig Nej. Men för en familj Som har massor med tonårspojkar ja. något, Där man inte vill köpa varje nytt spel till dem för, Utan då betalar man det här här Du har hur mycket spel du vill liksom sätta att spela själv, Självklart, självklart. Nej. jag håller med dig det absolut Nico. Det är klart Det, är, alltså, det här är ju till för den som inte Är oss tre Ska jag säga det, Nej precis, det är ju till, till, till för alla som vill spela Gamla det spel Nej. Det är ju till för dem som faktiskt vill och inte kanske ha möjlighet att spela allt det nyaste, utan att man kan ta ett äldre spel och spela det istället och, tycka, och ha lika mycket nöje av det, absolut. Men nej, tack för min del. Nej, precis. Men för er som är sugna på det här så kommer det komma sent våren 2017. Ja, ja. Och sista nyheten är att vi har fått Playstation Plus spelen för mars. Ooh. Och vi har Tearaway Unfolded till PS4, diskjäm Jam till PS4, Lumo till PS Vita Och PS4 Under Night in Birth Exelate Ex Till PS3 Earth Defense Force 2025 Till PS3 Och Severed till PS Vita Enda jag hört talas om är Earth Defense Force 2025 mm. Men jag har inte spelat det Så den här månaden har jag ingen aning om Om spelen är bra, bra eller inte och men... gå in och kika på dem och se om de är värda Och i alla fall tanka ner kanske och kika Ja, vi får väl testa något säkert Får vi se om det är mm. något bra den här De är målet. ändå gratis Ja, precis. men precis, det är ju lite så eh, Och det var nyheterna, då hoppar vi in i ämnen Ja Ja, eh, David, vi börjar med din Vad har du för något? Ja, vad har jag? Jo, jag har Gamers... Träning eller vad ska man säga. Gamers hälsa kan man ta mm. typ. eh, Det var väl mest det här med vi alltså, gamla Wii och allt som kom förut. Eh, att de tänkte mer på att man ska röra sig då även fast man gamar. Mm. Känner sig som då. Eh, nu har det väl mer kommit att vi vill VR då. Jag spelar hem hos snick en gång och var togsvettig men vi satt ju ner i sig hela tiden men jag var ju fortfarande togsvettig mm. men du får inte samma rörelser som du får på VR där du hade yoga, du hade din egen tränare, du hade ja, allt all limit med grejer liksom och PS, var det PS3 va som kallade de där stavarna det var det mm, PS2 Nej, det var PS3 med Move-kontrollen ja. mm. och så hade ju Xbox 360 knäckt va? Mm, precis Ja, som också var jättemycket rörelser och... Ja, absolut Jag har ju Jag skaffade ju Wii när det kom Och då blev man ju Inne i det här, för Wii var ju Väldigt inne på det där med Vi har board plattan Och så ska du göra yoga, du hade Wii Fit Där, där de skulle ha upp ett Träningsprogram till dig, där du ska köra Armhävningar och allting på det där Skaffade du det det funkar bra om man skulle för den är ju så pass att du ska den känner ju av hur det står så för jag och sånt känner den ju av. Du får det som en rundring och så är det som en boll som du ska hålla innanför den där runda ringen och hålla. Det var jättejobbigt. Det funkade väldigt bra. Jag tror jag använde det två gånger. Alltså <här> för mig var det väl ingenting men vi fick ju zumba till som alltså connect där. Det kom zumba och allting och we hade sina olika Eh, boxningsspel och allting så just förra generationen var väldigt mycket att du skulle röra dig och sånt där. Eh, tyvärr så har ju väldigt tyvärr och tyvärr. Jag vet inte, jag känner inte som en som använder det. Det funkade, det gjorde det absolut. Men jag jag har känns i alla fall att det har försvunnit till största del i alla fall. Mm. Jo, det var ju absolut någon slags eh, Baby Boom höll jag på att säga Men alltså mm. där liksom i ja, Förra generationen ungefär Du har ju ännu tidigare från PS2 Han har ju till exempel den här iToy Dessutom mm, precis. som också var samma sak Alltså du ska stå där och hoppa Och studsa eller åka skidor Eller boxas eller ja, De hade ju alla möjliga olika sportspel där Och Det jag kan hålla med att det, det har ju gått till Det har ju gått från det här Vad ska man säga då Party Mm, ta en bash med Polarna-spelen För det, det är ju det mm. de vart de där spelarna Det var ju inte I alla fall här och ja, sing star och exakt. Dance, allt, allt skulle mig. göras tillsammans Sen var det väl en liten Överklamp där till Som du sa Nico där We balance board, we fit Det var lite mer det här att man kanske Skulle ta fram spelet och när du faktiskt, alltså dra på det svettbandet i pannan och faktiskt stå där och göra någonting så här, mm. träningsaktigt sen har vi liksom bara fallit bort helt och hållet nu när VR-en kom visst, alltså det är ju visst det är en immersive alltså man går verkligen in i det man får den där man rör sig men det är ju inte alls på samma sätt och med samma tanke till det, utan VR-en i alla fall i mitt huvud är ju VR-en mycket mer för att du ska göra upplevelsen ballare, inte för att du kanske en vacker dag ska stå där Och titta dig omkring Och se att ah, jag är på gymmet idag igen Alltså Men Jag tror du hade helt, har helt rätt där med det där Att det har varit I början varit ett partyspel Vi har ju haft det sedan mm. åtta bitars matta Där du skulle stå och springa på Och hoppa och grejer Det fanns på ja, åtta precis. bitars Nintendo eh, Sen har det ju alltid varit som en party -grej, eh, i iToy och allt möjligt mm. Och sen kom ju det där med Kinect och allt det där Zumba Fitness och det ja. Vi hade UFC, Training Camp och allt möjligt som kom. Och ja. Nintendo började utveckla... Ja, vi hade ju Wii Balance Board och lite sånt där. Eh, du, skulle stå bara, du skulle stå och springa och då höll du i Wii-kontrollen och stå och springa på plats och grejer. De försökte ju. Och så började de ju utveckla en eh, sensor för att känna av ditt puls och hjärtslag och allting. Ja. Den kom ju dock aldrig ut vad jag har för mig. Nej, Så, det har varit uppköpt åt något annat håll har för mig. Ja, det var något sånt där. Och ja. det är just den delen, precis. Fortfarande nu är det ju partygrejer. Connect finns. Den centrum och sånt där är ju jättejobbigt och jättebra för träning. Men det är ju, anser ju mer som du sa, party. Mm. Det, är det senaste som gjorde att där de faktiskt gick ut och sa att det här är för att få barn och andra att gå ut och gå det var ju Pokémon Go och det ja. fick verkligen folk att gå ut och gå. Jag gick 4 mil mm. första dagen så det är så det fan är helt genialiskt jävla spel måste jag säga. Det är helt fantastiskt. Det, det är verkligen ett det är en licens till att trycka pengar på något vis. Alltså, mm. känner känner jag som fortfarande spelar spelet. Mm. det är ja helt, helt det, det är så smart så att det är helt sjukt faktiskt för det, det är verkligen så man till och med jag har som har sagt till mig själv många många gånger att jag aldrig ska lägga pengar göra några in game köp Jag mm. har ju till och med köpt Pokébollar och jag, allt möjligt. Inte för några stora summor, men, men det, det, det har det spelet fick mig att verkligen kliva över den där gränsen. Att jag ska inte göra några in in-game köp Men jo då, mycket riktigt. Pokémon Go kom och eh, vem slänger pengar på bollar? Jo, jag. Jag kan det... säga, jag gjorde exakt likadant och jag köpte nog mer bollar än vad jag är stolt att vilja berätta. <laughs> Så jag, jag åkte på där, för jag bor ute på landet, vi har inte många Pokémon-stopp. Och liksom för mig var det liksom, jag sitter här och jag har en ghastly precis utanför ja. mitt vardagsrum. Ja men jag köper hundra bollar. Man bara, Nej, ja. Precis, jo men den där hände mig bara här nu i veckan. Det är helt oh. nytt. Generation ja men generation två släpptes ju här för ja, med, just det. 80 veckor sedan, tre veckor känner eller någonting sånt där. Och så har jag äntligen fått igång, eller liksom så här, ah, jag startade upp det varje gång jag går fram och tillbaka till jobbet morgonen och eftermiddagen, så där. Mm. Och när jag var i New York så då hade jag en igång, så fort jag hade nätverk så hade man en igång och snurra på stoppen och grejer för att få massa, för det är en helt annan nivå kan jag säga okay. när du kommer till USA på ah. tätheten på stopp. Det, ah, ja. Yeah, varenda gatehörn. Överallt. Hela okay. tiden. Och alla affärer har gratis internet. Skit bra grej. Så att in där och börja snurra grej. Men nu så när jag kom hem har gått att fånga Pokémons. Hela tiden. Och hur mycket som helst. Och så på vägen hem från, från, från jobbet här, så bara. Vad fan är det där för flygande stor grej som finns i närheten? Och så bara. Ping! Hopp dök han upp precis bredvid. Så. Tröck på honom direkt och nu jävlar, ska vi fånga något nytt, häftigt. Så bara, noll, står det här. Du har inga Pokémon-bollar överhuvudtaget. Jag bara, mm. men, men, men, men jag kan inte lämna den här jäveln här. Så in, köp, och det vart ju också 100 bollar. Så då var det bara, jag tror jag kastar bort 15 stycken på bara den också dessutom. Så att det är, mm. som sagt, det, nej, de, de, de, de kommer ju dra in hur mycket pengar som helst. Jag kände ju att visst, appen tar väldigt mycket platt på telefonen och jag har ingen plats på min telefon. Men för, mest, för mig att radera det då var bäst bara för att det var det ekonomiska för mig att göra. Men vi tog ju upp det där att förra generationen hade vi ett svep där med att det skulle fokuseras på träning. Tror vi det kan komma tillbaka med VR eller var det en liten fis i vinden just under den perioden? Jag tror att jag kommer komma tillbaka. Mm. Dock inte hemma. Okej. Okay. Alltså, alla grejer som, som typ TV-en. Allting blir så stort du måste göra. Det var mm. någon som gjorde de Battlefield. Då var det här med någon stor mm. gångbräda alltså som man kunde gå och huka. och så här. Det finns ju inte någon människa i världen som kan ha det i sitt kök, eller jag säger i vardagsrummet, eller i spelrummet. Nej. Så när jag sett några som åkte skidor på någon slags balansgrej, då gled du ju sidled när du åkte med såna V-grej. Ja, fan, du behövde liksom En och en halv meter på en skena här, ja, Jag ska ta fram den från garderoben Och ställa en rott i tv <laughs> man hade, Jag kommer ihåg problemet med att Få plats i kinecten ens mm. Kommer jag ihåg alltså, Apropå just den här platsbristen Att den jävla kameran sa alltid Backa en bit till Backa en bit till om man säger, Vad fan vardagsrummet är inte liksom Bredare än det här För Jag får inte plats Nej, det var liksom, backa, använd vi flyttar vid bordet. Backa, vad fan soffa. Jag kan inte flytta exakt. soffan, stå på soffan. <laughs> precis, precis. Den där grejen hände när eh, farsan köpte Xbox och Kinect. Mm. Och vi, vi, vi var dit och hjälpte till att installera och grejer. Och där var det exakt den där grejen. Ställ, ställ sig framför och så bara backa. Ja, visst. Ja, men vi tar en, ett steg bakåt. Ja, nej, du måste backa mer. Ja, vad i helvete gör vi av soffbordet då? Ja, nej, men skicka iväg det i helvetet. Till. Då stod precis på kanten Precis ja. nedanför soffan Då gick det, då funkade det Men det var, ta ett steg för långt framåt och gick åt helvete direkt Ja precis, ta ett att steg det... åt höger Du syns inte i kommande maff Vad blir tokig så att det, så Absolut, visst är det så Det där är ju sådana grejer som absolut inte kommer att funka Hemma hos folk Men du tog väldigt bra upp här, det För det är jag tänkt på Men jag tror det kommer bli mer av ett partygrej i sådana fall, att tänk istället för att gå och spela paintball eller lazy att man mm. går till som gamla arcades där man alla ställer på sådana där och tävlar mot varandra så mm. jag ser inte träning är som vi när vi satt att vi var ju tvungna att torka av vinsen mm. bara för att vi satt och svettade för att vi blev alldeles till oss och vi satt ner hur blir det då när man alla ska stå och springa och hoppa och hålla på eh, det är, det är någonting för framtiden, men jag tror inte det kommer funka så bra på just eh, träning. Visst, får de det att funka bra, att det är bra alltså, sug och allting i det där för att ta bort svett. Stå på ett löpande och se att man ute i naturen. Det kanske kan hjälpa. Men ja. jag tror inte, just spel och träning tror jag är borta, tyvärr. Mm. Mm. Ja, det så kan jag ja, också. Jag. jag kan ju förstå den du tänker, Och Den kan ju för sig vara rätt smidig, att Ge en någonting intressant En intressant bakgrund Liksom när man gör någonting tråkigt mm. Å andra sidan så kan väl jag personligen Tycka att man kan ju bara pff, Lyfta på häcken och gå ut då Ska du, Har du ändå ansträngt dig för att gå till gymmet Och ställa det på ett band Så kan du väl kanske gå ut i naturen Men, mm. men jag, jag, jag förstår Vad ni menar och Ja det, det kan väl funka om man vill springa på en beach i Thailand Om man måste kopplar in ja, det Jo men inte fan vet jag det. Sånt. Men alltså jag skulle ju inte heller göra det, Utan jag drar mig på en tv-serie Eller någonting motivationsvideo Eller något på telefon För jag har inte så här lyxgym Att det finns tv-apparater i löpandet Utan jag bor ute på landet Så tar man det man har, det är telefon Ja precis men absolut, det där du som med skidor och sånt, står och körar lite. Men det är som sagt partyspel. Jag tror det var skithäftigt, i är partispel. Men... Mm, mm, mm. äh. Nej, det är väl i sådana fall om de gör någonting mer som Pokémon Go liknande. Att du måste ja. ut och hitta. Men vad nästa stora sån grej är, det vet jag faktiskt inte. Där det inte kommer kännas som en Pokémon Go ripoff. Liksom. Ja, men exakt, exakt. Äh. Men ja, äh, men annars, just... För gamers också hälsa, så jag anser att det är väldigt viktigt att träna för att orka spela. Mm. För det är som en stor hiton. I CS, han är ju väldigt mycket på det att du ska träna. Och få fram det till folk som den yngre generationen som kanske vill sitta på Arslet och bara spela TV spela. Vill du bli proffs? Ja, men Hiton pratar mycket om det att du ska spela teamsport, liksom, lagspel spela fotboll och lär, för att lära dig kommunicera för det tar du sedan med dig in i CS du måste vara ute, som jag är ute och springer mycket nu och tränar Vi får ju med att kunna fokusera längre i spel mm. problemet jag har fått är att jag får mig i benet jag kan inte sitta och spela lika länge jag hoppas inte det kommer märkas nu när jag spelar Horizon Zero Dawn men det har jag märkt nu att jag har väldigt svårt att sitta still och spela en längre period utan två, tre timmar börjar bli max istället för 6-7 som det var förut. Mm. Mm. Så där, men jag anser ju att den tid jag faktiskt spelar så är jag ju mer klar i huvudet. Och det är ju tack för att jag rör på mig som mm. jag inte gjorde förut. Eh, hur är ni? Tränar ni någonting och märker ni av det just när ni spelar? Ja, men det gör man ju. Jag, jag mm. håller på med kickfoting nu. Mm. Och det man känner att man orkar mer. Det på jobbet. Man orkar ju liksom koncentrera sig längre mm. tack vare att man har rört sig. Alltså så blir man ju trött. Huvudet så här, somnar in bara så säger man, men fan, nu går jag och lägger mig. Då kan var bara åtta. Mm. Jag skulle, jag skulle även jag. säga att eh, man får ju alltså, en mer... Man får man mår ju bättre. Ja, men precis som man får och man får liksom en helt en helt annan känsla liksom när man ändå jag håller på med spela, håller på och dansar, klättrar och spela badminton och grejer och dona. Alltså det, man får ju en helt annan man får ett annat svung i steget eller vad man ska kalla det för. Alltså mm. det behöver ju inte vara du behöver ju inte pumpa dig i tvärslut eller göra någonting sånt utan det är bara bara att du faktiskt rör dig och får energi alltså du får energin tillbaka. Mm. Bara det gör ju så jäkla mycket. Och man får liksom nästan. Man, man går och gör någonting, man tränar, man, man kommer hem. Man kanske är lite trött och slut, men det är fortfarande så här liksom. Fan, jag har energin kvar. Jag, jag, ja, men jag kan i alla fall sätta min timme och spela lite grann. Det är liksom. Mm. Ja, det är som ni säger. Man får, koncentrationen och, och hela den biten blir så pass mycket bättre. Men tror mm. vi att olika träningsrätt har olika påverkan? Jag tänkte som när vi spelar Tartefall 2 Jag och Adde, vi ligger uppe i topp Jag gymmar ja. fyra dagar i veckan Adde kör kickboxning Vi ligger ofta i topp Medan ja. fanan som du kollar på Mello varje lördag Och dansar på söndagar ja, det Han klart, ligger han där kom, i bort va? Där kom den där kom den. Va? Eh, nej men alltså, vad då? Det är väl klart han, alltså, Du som tränar och stör jävla mycket det är, väl, det är väl klart det kan göra skillnad Så det är klart det kan varför jag tog upp det här, det var bara för att jag ville ge skit till Föna. Ja, jag vill inte vara med och spela, utan jag ska kolla mellom. Men vad fan skärpte. Eh, ja, fast... Eh, jo, nej, men vadå? Det kan, kan man väl ändå tänka sig att det borde göra skillnad. Alltså, vad man faktiskt gör borde ge skillnad i alltså i ditt spelande med, om inte annat. Men någonting tänker, som märks när Jag vi tänker reflexmässigt, ja. jag tänker vidvinkel se C Alltså hela den biten tänker jag det, ja. det måste ju absolut göra skillnad från vad man gör Alltså beroende på vad man gör Annars i sin vardag mm. Absolut Men eh, som nu när vi spelar Vi borde ju ha spelat med lagspel när vi var små Det märks ju ganska fort för vi kan ju inte kommunicera För ett skit med <låder> andra <låder> <låder> eh, eh, nej, Ursäkta Ursäkta, Ursäkta, Nico Nico, vi kan kommunicera jag förlar lyssnar på varandra sen gör du precis som du gör det är det Men som är fel det är du som vi spelar fotboll när vi spelar fotboll vad jag anfaller jag ska vara i topp Sen att ni håller på seger där bak det kan ju inte jag då för ja det just... var spelade du mitt fält där och förlar back? bak ja, jag ska vara oh. längst fram det är jag som jag får grejen att hända ja, helt uppenbart. så det, det är ju backlinjen och mitt fält där som kan inte faktiskt som kan kommunicera, för det är mm. de som måste få upp bollen till den jävla fiskan som står där uppe. <laughs> liksom som man kan, det titta rakt fram och springa och skjuta. Ja, exakt, exakt. Den ja, tar sig inte behöver vara så stor. <laughs> <Just like that>. <laughs> <laughs> <laughs> ja, Ja, vidare till nästa fråga då. Ja, för vad har du för fråga? Jo, eh... Min, eller vad jag har tänkt på är att hur viktigt tycker ni att skådespel, skådespelarinsatsen i spel är? Mm. Då, då uh, tänker absolut. jag liksom så här: hur, alltså just, hur viktigt är det att det är ett visst tonläge, eller en visst, alltså hur viktigt är inlevelsen i, i, i, ja, i skådespeleriet? Det är väl lite från spel till spel Men som du spelar en Shaded nyss mm, mm. Där har de ju Crème de eller när det gäller ja. Och spelet hade ju inte Varit samma om det inte hade varit Lika tung skadas Röstskådespelare eftersom den är så baserad på mm, mm, eh, om ju, Och där är det, ju, det är ju Bra skådespelare Eftersom tänker jag Nathan Drake ja. Då tänker jag ju Nolan North Det, är liksom, mm, det mm, finns mm. ingen annan och så just när det är så pass Då vill jag verkligen ha bra skådespelare Är det typ som vi spelar Titanfall mm. jag, lägger, jag skiter ju fullständigt i vad de, Vem som skriker Fire, get down Det hade <laughs> ja, varit kul om du hade någon till Get down, get down <laughs> get, get to the, the shop, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Men uh, Sen när det gäller typ när man har motion capture och sånt där Reaktioner är väl lite mer av en lyxvara Jag älskar när det är med som är Heavy Rain eller Beyond to Souls mm. Där har de gjort det så sjukt bra Speciellt Beyond to Souls Där de har vad heter det gjort ansikten och sånt är ju efter skådespelarna Ja, vi har ja. Ellen Page, vi har William Defoe Och man ser verkligen att det är dem Och jag har aldrig tyckt om Ellen Page i en film Men hon var helt fantastisk i Beyond the Souls mm. Medan William Defoe, som brukar vara skitbra i filmer Gjorde en mindre bra roll i spelet Och det märktes ju tack vare deras skådespelartalanger Eller insatser Ja. Så är det... Så tungt och liksom, där de verkligen satsar fullt ut på att göra att det ska se väldigt mänskligt ut och sånt där. Ja. Då är det ju A och O att de även får med de här reaktionerna ja, Ska ja, de precis. se förvånade ut, Ja, men då vill jag ju ha liksom, rynker i pannan och allt sånt där Jag vill inte bara se två tomma ögon och en gapande mun, det, gäll, det räcker inte liksom. nej, nej, nej, nej, exakt Men sen har ju du tagit upp färdagen förut, förut, väldigt viktigt med Och som du tog upp tidigare idag, med munrörelserna Ja. Mm. Det, är det är något jag kikar på mm. Det är liksom med eh, Emotion Capture Just munnen är något av det viktigaste mm -hmm. Jag vill ha naturliga ögon också Det är ganska viktigt just, <laughs> Vi, vi pratar om Assassin's Creed för några avsnitt sedan Där ögonen petar åt olika håll Och munnen rör sig <laughs> lite hejvilt Man kommer väldigt snabbt ut <laughs> Ur liksom känslan ur spelet Ja mm -hmm. mm. Men ja, just... det är ju häftigt när man får se sådana här videos så där de gör motion capture, där skådespelaren verkligen har satt på sig helt hel dräkt och hoppar runt och sånt där. Det är inte jätteviktigt. För mig är det mest ja, munnen och deras röst och inlevelse när de pratar, det är det som är viktigt för mig. Mm. Jo, men det kan jag hålla med om. Alltså, för just, eh, vad ska man snarare säga, i närbilder eller när close-ups så är det ganska viktigt... Då kan jag tycka att det är viktigt. Alltså även ansiktsrörelser, mm. även alltså minsta lilla typ så här näsborrarna utvidga. Alltså det är så jävla mycket som kan säga så mycket om ett ögonblick. Alltså det behövs ja. inget alltså det finns det behövs verkligen ingenting nästan för att man ska få en en, en väldigt specifik känsla från från en sån ett sånt klipp om man säger. Däremot är det alltså helkroppsbilder och man springer och gör någonting eller någonting sånt där, då, då, då håller jag med dig absolut. Då behöver det absolut inte vara någon motion capture på det eller någonting sånt. För att idag har de blivit så jävla duktiga på att animera eller på att, alltså, på att få till alla sådana rörelser utan några större bekymmer. Däremot mm. så tycker jag absolut att när en skådespelare levererar en en line Så ska den ju absolut ha Alltså Det ska vara inlevelse i det mm. För annars Man faller ur så himla lätt Ur, ur ett spel annars om, om liksom alla Det är som att titta på dubbad film mm. Mm. Speciellt om, om Det är en riktigt dåligt dubbad dessutom Så det sitter en snubbe och dubbar alla Alltså man får den här döda Mittentonen För spelar det ingen roll för vem det är som säger någonting Då, alltså, då, då slutar jag spela direkt det, det finns ju ingen mening som. Det finns ju ingenting som håller fast mig då. Och det tycker jag ändå bevisar på hur viktigt det är med just både skådespelarna och liksom deras. Eh, levererande av det. Därför kan jag tycka att det är nästan viktigt att ge dem i lås också. Alltså alla skådespelarna som faktiskt inte många gånger inte får visa någonting egentligen mm. av sig själva, ska jag säga. I ett Precis. spel alltså, när de bara gör liksom en, en röst det är fortfarande alltså spelet gör ju en jävla massa grejer och man får se jättemycket av den karaktären men det är väldigt sällan jag vet vem det är som gör rösten och det är, det är ju någonting som jag är dålig på men det tycker jag att man, man borde uppmärksamma det ganska mycket mer för det, det är ett jävla jobb där bakom också Men Det håller jag med om som, vad heter det ett klassiskt sätt, eller ett klassiskt spel där man tar upp det här, det är ju Heavy Rain ja När eh, pappa, han som har spelar som huvudkaraktär Hans son försvinner, Jason ja, ja. Och man springer ut i köpcentret Och hans dialog, han är skitbra i hela spelet Förutom just där För när han är orolig och ska ropa efter sin son Så är Jason, Jason, Jason, Jason Och det är som man bara Vad håller du på med? Jag fingr utan som en idiot och helt tom blick och liksom allt, allt verkar så det ska vara världens känsligaste grej liksom och helt och han måste tror jag. Man Eller när man får, jag tycker om Son bungee som, Bungie, som mm -hmm. verkligen tar de bryr sig om röskarspelarna. De hade ju Peter Dinklage som den här roboten i Destiny som följer med en hela tiden. Uh, det var så mycket snack om att Peter Dinklage Gjorde ett sånt meningslöst jobb Att han, han pratades liksom I en ton bara Hela tiden mm -hmm. Så de tog ju bort alla hans, allt han hade gjort I hela spelet och satte in eh, Nolan North Som ja, är, är den största karaktären just nu ja. så För att de ville ha mer inlevelse I spelet Så när eh, eh, The Taken Kim Kom ut, Då tog de bort allt Peter Dinklage, han finns inte Det går inte att välja i menyn eller någonting, Utan han är borta Så de har betalat mycket pengar För att få in honom Och sen bara, nej vi skrotar det, du gjorde ingen bra jobb Vi tar in honom här istället Det är fan eh. jävligt tungt och jävligt snyggt gjort Ändå alltså, mm -hmm. tycker jag Precis, visst det var ett stort namn Att Peter Dinklage Men kan inte han leverera ordentligt Då tar vi in någon som faktiskt gör det Och det blev en väldigt stor nyhet Och det tycker jag det ska vara också För precis som du sa där det ska märkas när en person gör ett bra jobb och då ska de ha cred för det. Exakt, Samma sak, är det någon exakt. som inte kan leverera, nej men, då, då ska det tas upp för det är så pass viktigt för det, spelchangen. Och, och det är nästan ännu viktigare just i det där läget när, när det ändå är så att, alltså det, det, det blir just bara större och större spel, mm. spelbiten. Det blir bara större och större, de här... Alltså performansen de gör Blir också större och större Kan ingen ta det på det seriöst Alltså så seriöst som det borde tas Då ska de inte vara med Nej precis, för det, precis. det är ju ett ja, Väldigt avancerat jobb uh, Sen kanske han fick dålig så här, Eftersom det var så tidigt och allting För han har ju gjort bra och skådespeleri i, I typ Ice Age och sånt där och ja, de gör ja. att han blir bättre Efter det här spelet mm. Men uh, jag tycker du är helt rätt som tog bort det Om det var inte höll standard, liksom Ja men precis, absolut. Ja, det är klart att de måste vara lite kräsna därmed. Men de måste ju se efter sin alltså deras, det är deras grej, det är deras spel. Liksom. Det är klart de måste se efter så att det blir vad de vill ha. Och då kan, ja, man, in, då kan man inte gå på namn. Då måste man fan gå på prestation tycker jag. Absolut. Och ska man få tv-spel att bli liksom lika omhändertaget som film och sånt i folks ögon att man ska ta det seriöst. Mm, då måste ju mm. allt jobb vara seriöst gjort också. Ja, absolut, absolut. Äh, men så, det är väl det, är det jag har att säga där. Jag tyckte det känns som att vi alla höll med väldigt bra där i. Mm, mm. Äh, mm. Ska vi hoppa in på min, mitt ämne då? Oh, yes. Ja, tjock. Jag har personens sexualitet och transgender. Hur viktigt är det att man tar upp om någon är homosexuell och liknande och hur gör man det på rätt sätt? Hur tycker ni, är det viktigt att man tar upp i spel om homosexualitet och liknande? Oj vad döds det blev. Jo, men det är klart att alltså det, det är viktigt. Det är skitviktigt. Jag tycker i alla fall att det är, det är absolut viktigt. Det, det ska inte behövas, upp, behövas uppmärksammas. Däremot ja, så är det ju skitviktigt att ändå göra det nu. För det är ändå så att det är, det är så många som är emot eller som liksom inte fattar att det här är en grej. Som, alltså det, det, här, det här är. Människor är vad. Alltså, man har ju man har egen vilja och man gör precis som man vill. Det är inte alla som fattar. Därför måste vi ändå... Tända lampan kring det här Tycker jag ja, Så därför måste vi ändå påvisa Att den här, det här finns Folk kan ha olika läggningar kan ha, Folk kan ha olika tankar På det här viset mm. därför, borde vi, därför borde det finnas med i spel idag Ja Ja precis Men det är som jag är ju så i den här världen Min brorsa är homosexuell Öppet mm. homosexuell Min syster är öppet bisexuell Mm. En av mina chefer är homosexuell Jag har massor med kvinnliga Kompisar som är lesbiska Och för mig är det här helt naturligt Men jag vet även många som ser Åt andra hållet Att det inte är lika öppet Jag har träffat många av min brorsas Dejter och liknande Som inte har kommit ut till sin, sina familjer För de vågar inte Men eftersom vi ser det så naturligt så har de inga problem Att visa upp sig inför oss mm. Och det är likadant i spel Att jag är en person Homosexuell till exempel eh, Som eh, Vi tar ett bra exempel Är ju Ellie i The Last of Us mm. Mm. Där de visar Man får reda på i ett DLC Att hon är lesbisk Men de tar bara upp det snabbt För hon, det visar att hon har ett intresse För en annan tjej Men de gör ingenting stort av, av det Och de tar inte upp det sen igen Man vet att hon är lesbisk Men att det är inte är hennes hela identitet Nej. Det, lesbis, det är en del av henne Det är hennes läggning Det, det är inte hela personen nej. Det är, liksom, är det en homosexuell man ja, men Han behöver inte vara flamboyant liksom. Han behöver inte vara over the top Han behöver inte vara Lady Gaga I en manlig utstyrsel liksom. nej, nej, nej, nej, nej. Han kan vara Som vem annan liksom Nathan Drake Om han hade kommit ut och vara homosexuell då hade jag, Det hade jag köpt Han är en skön snubbe vanlig Homosexualitet hade bara varit en del av vem man är. Men det behöver inte alltså, vara. Alls. Det hade fasigen inte spelat någon roll överhuvudtaget. Nej. Jag tänkte nästan säga så här: Det är väl nästan så att han skulle kunna vara det utan att. Man, alltså, han skulle kunna vara bisexuell utan, utan någon större. Alltså, jag skulle inte ens behöva vrida någonting tror jag för att jag skulle få honom till att vara bisexuell. Nej, absolut inte. Utan man. Jag hör, varför man nu vill ha honom straight. Eller B som du säger, det är för att man har sådana Man gillar Ellie så mycket mm, Eller, mm. Inte Ellie, vad heter hon? Nej, det tänker eh, är... jag ja. Man gillar henne så pass mycket att man vill att de ska vara tillsammans mm, mm. Men och hade det inte varit så, ja, men det hade inte gjort någonting alls Det hade, det hade knappt märkt alltså, jag jag Han märkt hade ju gränsen. lätt kunnat haft ihop det med Sally där till exempel Ja, precis Solly, jag, jag, jag. Nathan är en liten goldig grupp, <laughs> old man Sally. Jo, men vad då? Det hade kunnat, nu när jag tänker tillbaka, det skulle, ju lätt, hade man bara plockat bort Elena, eller Jo, Elena. Ja. Så det, det hade ju lätt funkat. Ja, absolut. Jag hade, man hade ju inte blivit chockad. Direkt. Nej, men precis det är det jag menar, det hade inte varit någon wow-känsla utan det hade varit så här, okej. Okay, ja, ja, alltså, okej. Okay. För det här att, var ju en väldigt stor grej med homosexualitet, sånt när eh, Dragon Age kom. Ja. Att man kunde ligga med killar för det var ju det <skratt> där som var homosexuell och väldigt han var, han var väldigt på och det störde väldigt många speciellt ja. amerikaner på den tiden var det så det, det, det hördes men. väldigt mycket precis i Amerika mm. det hördes här i Sverige också en liten del men, och sen kom ju vi vidare, vi kom ju till och hjälpen vad heter den? Mass Mass Effect, precis. Jag tänkte bara andra Precis, Mass <laughs> För där kan man väl också vara för mig eh, Ja, det kan man vara mm. Och eh, Jag är i Mass Effect skulle jag säga Ja, precis eh, Så för Där gör man ju ändå valet att Hur man gör eh, att du, det, Och där märks det ju inte speciellt Utan det är hur du spelar, din ja, karaktär Där och, kan okay. du, om inte jag Missminner mig helt fel så i Mass Effect så kan du eh, data eh, vem du vill. Alltså av karaktärerna menar jag nu inte. Mm. Alltså du kan data vem du vill. Det gäller bara att välja rätt i dialogträden tror jag. Mm. Om jag inte, det, det kan vara så att jag har fel att det kanske inte går att få exakt vem som helst. Men jag, jag, jag har för mig att det går att få vem som helst som vilket kön som helst. Jo, och det är ju så, så tycker jag är ett öppet världspel Där de har lagt in Att det ska finnas kärleksintressen mm. Då tycker jag absolut Homosexualitet ska vara ett självklart Alternativ för de som vill ja. det Ja jag visst, alltså, det tycker jag Och det tycker jag de gör snyggt i Mass Effect dessutom mm. eh, Just att det är Nu var det länge sedan jag spelade Men jag kommer ihåg i alla fall dialogträden Som väldigt öppna ändå Alltså vem du än gick och pratade med så gick det, alltså, du, du märkte ju Vad du skulle välja för att eh, eh, Sexa upp någon Eller vad man ska säga Men det, det var ju ändå liksom så här, Du var ju inte tvungen att välja det Nej precis. Utan du kunde ju så här, Okej, okay, ja, vi pratar om någonting annat Och så springer jag och pratar med den här personen istället Alltså det, det gick ju liksom att Det gick ju att välja liksom mm. Men, och det jag tycker Om, om man gör så, alltså om man gör rätt Det är att Det ska inte vara någon skillnad på Om de helt plötsligt börja rikta sig åt det homosexuella hållet. Mm. Att de inte ändras. Till exempel är det en... Att du kan ha bli tillsammans... Om du är en tjej och kan bli tillsammans med vilken tjej som helst. Mm -hmm. Att man inte börjar märka. Helt plötsligt börjar den här börja bli butch. För det är en stereotyp av den lesbiska kvinnan. Ah. Eller att det är en kille och, och går åt andra hållet helt plötsligt blir han liksom fab five-fjolla. Ah. nej. Liksom, nej, nej alltså, han det ska ju fortfarande... På... Precis. Han ska vara sig själv hela tiden. Ah. Och man ska inte... Det ska inte bli en skillnad för att han har en annan läggning. Nej nej men precis precis. Och det är också jätteviktigt. Däremot så det är ju alltså vad ska man säga då? Ja, eh, nu tappar jag ordet. Förutfattade meningar eller för, alltså mm. förutbestämda de här människorna finns ju också. Ja, absolut. Det, det är ju inte alltså, det är ju inte det, det finns ju liksom Små gamers som sitter i en källare och inte gör någonting annat än att sitta och spela hela dagarna. De karaktärerna ja. finns ju också. Ja precis det, det, det är ja, ju inte är så, det så från... att vi vill ta bort allting sånt, utan Nej, det är snarare så att det ska vara naturligt. Det ska funka. Det ska vara. ja. Mm, men precis, om det, är, om det är redan direkt från början att det är Hello woohoo! Om man är så direkt från början, då köper jag det, för då är den personen, har den. Det är ju en karaktär. Som, om jag, alltså... säger, som jag säger till min bror så är, Om det är någon som tar illa upp om det här. Om det är någon lyssnare som är homosexuell och är och där. Jag har alltid haft jätte svårt med fjollor. Mm. Och fjålla inte med, jag säger inte fjolla som alla homosexuella är fjoller. Utan fjolla för mig. Det är liksom fabry, det är over the top. Du är liksom du är mer kvinnlig än vad kvinnor är. Det är en fjolla för mig. Jag har alltid haft svårt med sånt i hela min uppväxt till jag började. Lära känna vissa som är åt det hållet. Liksom, mera. Jag, när jag ser en, alltså snubbe, jag vill att även om du är sexuell som min brorsa, liksom var det själv, var som mig, var, var en grått människa. Liksom. här. Oh, Men sen, det är som, min brorsa är ju likadan. Han har ju fått hört att han är eh, homofob, fast han är gay liksom, av sina polare, för att han inte ville. Går runt på, i Pridefestivalen festivalen i string och med dem för att de, han sa det, det är förfjåliga för mig. Ja. <laughs> det är och det håller. Men är det som nu det är det jag vill komma till, som jag innan kan innan säga fjolliga karaktärer. Ja. Finns det sådana i ett spel: det stör inte mig. Eh, som Gay ton i GTA. Mm, mm, mm. Att, om att man lite skämtar om homosexualitet. Men det finns verkligen sådana karaktärer Men om man, så länge man gör det på ett snyggt sätt Och inte driver det ner till fotknölan Utan man gör en ordentlig karaktär Och sen att han är over the top Men det gör inget Det, det gör de ju med alla andra karaktärer också Ja liksom, visst, absolut Det är samma sak som en svart man Som är, tänk, Chris Rock mm, mm. Liksom Alla är inte såhär tokspidade Och överallt som han är Det är liksom, men om man skämtar om det men gör det på ett snyggt sätt, då är det ju ändå okej okay, tycker jag. Ja, och det visst, det är, absolut. Och, och jag ska säga snarare så här: Jag tycker, kanske, jag tycker inte själv att det är okej okay att driva med folk. Nej. För jag, jag, jag anser att det är två skilda saker. Skämta och komedi och ha roligt och skratta åt, en, åt saker eller åt skämt är en sak. Sen att driva med någon är någonting helt annat. Jag ser ja, inte att man, får inte, man ska inte driva med sexualitet. Man ska inte driva med någon av någon. No, alltså det spelar ingen roll. Det ska inte vara av någon anledning. Inte, Nej, men det har ju rätt. Uh, inte för... på den nivån. Inte på den här nivån. Så att det går till alla. Självklart sitter man och driver med någon kompis hemma. Det är ju en helt annan sak. Det ja. fattar väl alla. Men däremot så får man ju självklart skämta om det. Men det får ju vara kul. Det får ju vara så. Och det, det är vad jag i alla anser Att vi pratar om när vi säger att det är på rätt sätt Man ska inte ja, driva med någon Man får skämta om det Men man ska inte driva med någon Men det är ju så, skämta Går man över gränsen då blir det ju driva liksom. ja, så man måste ju, man måste ju se de två olika hållen Det har precis. du helt rätt eh, Men absolut, men jag tycker det är jätteviktigt Att det tas upp så länge inte det tar över Eller att det är hela personligheten mm. Mm. Absolut, absolut eh. Och det är både gay, liksom killar och lesbiska tjejer. &B är man blir likadant där. Man behöver, det kan tas upp, men det ska inte vara, det ska inte vara spela någon större roll, liksom. Nej, men exakt, det ska inte. Och det, och det, det som nästan är absolut viktigast är att det, ing, det ska i fasiken inte hänga, eh, vad ska man säga, det ska inte hänga någonting viktigt i ett spel på detta, heller. Nej. Självklart så kan det ju driva storyn åt olika håll, dock kan jag tycka. Det skulle absolut inte störa mig. För det, det, det är ju en självklarhet. Säg mm. att om jag, om jag vill bli tillsammans med den här personen, vi säger åt höger eller den här personen åt vänster mm. det är klart historien. Alltså storyn kommer att gå åt olika håll för det är ju förhoppningsvis två helt skilda olika personer. Ja, precis. Jag kanske flyttar, alltså man bara nu drar ett exempel. Jag, det jag tillsammans med den ena, då kanske jag kommer att flytta till den här stan. Mm. Men den andra, ja, då flyttar jag till den annan, en helt annan stad. Mm. Liksom, det är klart att historien får ändras så. Det tycker jag, absolut. Och, Nej, det, det är ingenting som... Aj, oh. det, jag tycker det är så himla fel när folk knäller och skriker över att sånt här får inte finnas i spel hit och dit. Jag har ändå läst några sådana artiklar och lite sånt om att de... Eller till och med bara inlägg på Facebook där det är så här att det... Det, det här går inte att spela jag tänker aldrig spela det här spelet bara för att ni har gjort en karaktär homosexuell jag tycker ja. det är så fel så att det, det är, där är en självklarhet och det, det måste finnas, så är det precis, men sen skulle precis. jag också vilja ha ett spel som är åt det hållet tänk dig att du får spela som jag spelade That Dragon Cancer när man fick mm. vara med i en värld där ditt barn får cancer och hur, ja. hur det känns och liknande jag skulle vilja lika något, fast du är en homosexuell kille eller tjej och, men du är i den här världen där det blir, du får känna den här du är instängd, du vågar inte öppna upp dig du, du vågar inte vara dig själv bland folk mm. inte för dina familj inte för dina vänner för jag vet inte hur det känns eftersom jag är liksom straight jag, har, jag är öppen ni, ni har hört mig prata för mycket om för alldeles för olika saker i den här podden liksom. och jag är likadan i fall kommer någon och prata med mig jag spyr på liksom är, men jag har ju träffat folk eh, som min brors en gammal var till honom som inte vågade öppna upp sig för sina föräldrar. Mm -hmm. Jag kan säga, min gay radar slog stenhårt på honom. Jag tror hans föräldrar, Jag fick, fick reda sen på att hans föräldrar hade exakt samma gay radar för de visste om det innan han vågade säga det. Men jag skulle ändå vilja, det skulle vara intressant att få spela ett spel eftersom jag, fick, jag kände verkligen för That Dragon Cancer- att få känna den här paniken och ångesten är ett tungt, värdigjort spel också. Tror jag verkligen att det är stört jäkla svårt att få. Det tror jag. Det tror jag absolut. Att få, hur ska jag säga? Jag vill verkligen, jag vill verkligen peta på det här. För det, ett sånt spel måste. Det går säkert att göra, absolut. Men det måste vara så jävla svårt att få oss, säger jag nu, vita kränkta män och hamna mm. i den situationen. Ja, absolut. Att, alltså, ja, det är liksom all respekt för de här människorna som är i den situationen och att de borde få all hjälp och allt. Som de, alltså, de borde inte kunna hamna i den situationen, tycker jag. De, det, det borde vara så pass öppet idag att det inte det ska inte vara något bekymmer. Mm. Men det finns ju självklart, det vet jag också. Det går inte att blunda för. Men jag, jag skulle också vilja prova. Jag skulle också vilja spela ett sånt spel, men jag tror att det är nästan till omöjligt för jag vet inte vad man skulle göra för att få mig att hamna i den situationen Nej, men det är precis som du tar upp för min bror är gay mm. en gång, jag har varit på ett kristet läger och jag gjorde det där vet jag inte för jag är emot religion men det är en annan historia men där var det, tog de upp det var en som höll lite som en predikan mm. och började prata just om hur homosexualitet är en sjukdom mm. och jag blev Helt jävla skogstokig och jag, och jag kände liksom det för att Jag känner många, min bror är gay Och, allt sånt och jag bara, hur fan kan den här jävla människan Stå och säga det här mm. Jag sa ingenting, det ångrar jag Jag hade velat gå upp och fråga Vad fan han snackar om mm. Men då höll jag käften Jag har inte pratat med den snubben efter det kan jag ju säga Men jag har ju ingen aning om Hur om det, Jag och min bror hade bytt plats hur han hade känt om han fick sitta och höra den där idioten stå och säga det där uppe. Ja, ja. Och det är liksom, så, så jag har ju varit på gränsen att jag har känt ilskan. Men jag vill också känna det här när man börjar bli rädd. liksom Det här att den svårare delen ilska vi vet alla hur det känns. Men hur känns att det att inte våga öppna upp sig? Eller något sånt? Jag, jag, jag börjar, börjar nästan... Så. Apropå det, jag började nästan, uh, apropå ett spel som kanske skulle också kunna vara en, ett alternativ att börja på för att få till mm. det här. Det är ju, heter det Sunlight, som mm. som uh, finns på Playstation, eller fanns på Playstation Plus för på, på länge sedan här för mig. Som uh, var ett spel om uh, depression. Nej, det var på Steam. Jag har köpt det på Steam eller jag har det. Ja, uh, du pratade om det förut. Ja. Uh, det är ett spel om, om depression och hur, hur en människa som är deprimerad, hur dens dag ser ut och hur deras liv fungerar. Jag vet att det tog mig ganska hårt för att vara ett spel. Mm. Så tyckte jag att det förklarade väldigt, alltså, i alla fall vad jag tror. Ja, jag tyckte det gav en bra bild av det. Någonting sådant mm. skulle också vara jätteintressant Och, och liksom få se ur, ur en annan synpunkt Inte bara depression Utan kanske någonting sånt här Skulle vara mm. intressant att se om det skulle gå att få till mm, Precis eh, men absolut Och jag tycker, och det är inte bara i spel Utan det är ju som i tider och sånt Där vi har Iceman i X-Men till exempel Som har kommit ut mm, mm. Eh, att, det att det syns Överallt Ja jag visst, eh. precis vem är det? Är det... Oh, är det Batgirl som är bisexuella? Mm. Ja, jag vill ju... Och Harley Quinn. Exakt, jag vill ju säga att jag har läst eller hört någonstans att de båda två ska vara antingen homosexuella eller åtminstone bisexuella i alla fall. Ja, det är väl något sånt där. Jag vet inte, det är vilket universum, dock. Men det, det, de ska ha varit det någonstans. Eller är det någonstans? Ja, det är ju väldigt nytt. Så det är ju nytt. Både det här med Iceman och allting. Det är ju ett typ av förra året eller något. Ja, ja. Men det är som jag läste där att eh, Sean Ashmore som spelar Iceman i X-Men-filmerna. Mm. Han har ju gått ut och sagt det, att han vill ju spela. Ice som gay i en framtida film. Ja, ja. Och det tycker jag är jättestort att av honom som skådespelare att komma ut och säga att jag har inga problem med det här och det här är faktiskt någonting jag skulle vilja göra för det är så här det här karaktären är gay och då skulle ju självklart att jag ska spela som han är i filmen också. Ja, och det är, ja. tycker jag är jätte helt rätt. Ja, ja absolut, absolut. Sen har du ju dessutom ja, jag som är ett eh, Harry Potter fan ja. har ju JK Rowling har ju faktiskt gått ut och sagt att hon har sett Dumbledore som homosexuell hela tiden Ja Där har det ju Verkligen inte sagts någonting Öppet så såvitt jag vet i alla fall Om hans sexualitet, varens i filmerna eller i böckerna Ingenting, Nej. du har inte fått reda på Gamla flickvänner, ingenting Sånt verkligen eh, Däremot så var det väl ett fan som skrev Till henne och frågade Och mm. hon, svarar, hon svarade med att jag, jag har sett honom Som homosexuell men inte jag sätter ingen epitet på honom alls men det är vad jag har sett honom som det. Mm. Och, det och det är verkligen en sån här eh, vad ska man säga ett bomskäll som jag fan inte brydde mig ett skit om ska jag säga. Just att det inte spelade någon roll. Alltså det är så här jaha okej okay. Det men, var inte precis. så här, oj, det var jävlar vilken annorlunda historia det var Nej, det vart inte det Det var exakt Nej. samma sak, det var precis samma sak det gjorde, det gjorde ingenting åt något håll egentligen Nej, men det är precis som du tog upp det Man bara, ja, intressant, men det ändrar ju ingenting Nej, men precis, det är ju samma alltså det är, Ja, det blir fortfarande samma historia, det blir fortfarande samma grej Det spelar mm. ingen roll vad han är intresserad av för för alltså, Intresserad av för människor Det spelar ingen roll verkligen Nej, Precis eh, Men sen tar vi det andra också Transgender mm. Och det här är väldigt intressant För jag, jag känner ingen som är transgender Jag har träffat Eller jag har lite då och då När jag jobbar på macken som är det mm. Och när man tar hand om sånt här Då anser, det viktigaste jag anser Det är att man ska bemöta den personen Och spegla på den personen som det kön den anser den vara. Mm. Är det en man som opererat sig till kvinna eller klär ut sig, eller, ja, klär, klär sig som kvinna, då ska mm. den mötas som en kvinna. Ja, själv, är det en det kvinna själv, som ja. opererat sig eller bara liksom Utser sig för att vara man, ja, men då ska den bemötas som en man. Det är liksom det viktiga. Och det är perfekta liksom, karaktären att som det här speglas på. Det är Dennis O'Hare som spelar Liz Taylor American Horror Story. Mm. Där har de gjort allt så jäkla rätt. Mm. Jag har aldrig stött på. Liksom. Det här är mer sällsynt än homosexualitet måste jag säga i film och allting. Ja, verkligen. Ja, det är det. Jag tror inte jag kan komma på någonting annat än eh, American Horror Story faktiskt. Mm. Men vi har ju, vad heter det i. Uh, Orange is new black Frisören där ja, Just det, som, Sofia ja, Precis, som faktiskt ja. är omopererad På riktigt Och mm. liksom all sånt där och, Som Svarniki. Ja, precis, det är också jättebra där, där de också gör det väldigt snyggt Att det är en Man som har fixat bröst Och liksom hår, men har fortfarande penis Och de är väldigt öppna med det mm. men, Och det, alla de här görs Väldigt, väldigt bra och de bemöts helt rätt också, tycker ja, jag. Ja. Men speciellt här Liz Taylor, där de berättar hennes bakgrundshistoria och hon är ju inte opererad eller någonting och tänker inte göra det. Och det tycker jag är Nej. väldigt bra. De tar upp det på ett väldigt snyggt sätt. Men just speglingen, att när jag, så, när jag ser Dennis så här som jag vet inte alls är liksom transgender- han gör ett jäkla bra jobb att jag ser Liz Taylor lite som en mormor. Att mm. det där är en kvinna och spelar som en kvinna, och det är en mystant fast den är ett psykologberättelse. <laughs> ja. Jag måste säga jag blev så överraskad över den är så här. För jag har sett honom med mycket True Blood och allt möjligt. Men den största insatsen jag har sett honom i måste vara Liz Taylor. Alltså. Mm, mm, mm. Ja Den är verkligen, ja, den är riktigt, riktigt, det är riktigt bra gjort faktiskt, tycker jag, tycker jag i alla fall. Jag, mm. jag anser att det, var, att det är bra gjort åtminstone. Ja, precis. Och du tog ju upp det jättebra, det hade jag helt glömt bort. Men i Sans of Anarchy, jag kommer inte ihåg vad hon heter som spelare. Jag har sett henne i någon annan film också, nästan exakt samma roll. Men där, där får jag liksom känslan av att hon spelar lite sig själv, eftersom hon är en omopererad man till viss del. Och allting. Men, och det är lika där att, visst, de gör lite skönt att, eh, vad heter han? Ting. Ting. Har liksom ett eh, kärleksintresse där. Och det gör dem lite eh, skämtsamt. Men eh, till slut, det började väldigt skämtsamt att hon oh, men. Det är liksom Man fick den här lite känslan av att Men det är Spegling att de andra ansåg det först Lite, så här, lite som få, många Vita kränkta män har med att Alltså det är, det är inte rätt Det är inte rätt Men sen i scenen så går avsnittet lite till Och sen är det helt normalt Och det är det jag tycker de gör så jäkla snyggt att, För jag tycker inte det är konstigt Jag tycker det är Speciellt liksom, en sån serie med Ja, precis. Alltså en riktig så här det ska vara gäng mot gäng och här är liksom i serien där är kvinnorna verkligen lägre. Ja, jag tänkte Absolut. säga det. Jag tänkte säga jag är fan imponerad ändå om jag har inte sett den här serien. Jag har inte sett hela sån som Werner Kiske. Och jag har inte sett det här. Mm. Ja, jag, jag vet. Jag har börjat tittat. Men, jag, men jag, jag kan inte påminna mig att jag har sett, sett personen överhuvudtaget. Så, och det gör mig ännu mer så här Wow, det här skulle vara coolt att alltså, se hur... För det är som du säger, att det är kvinnor i den serien överhuvudtaget. Det, det är inte snyggt gjort. Eller, alltså, det, det är, de har ju inte särskilt hög... De är inte, det, det är ju inte jämlikt i den serien, om man säger Nej, så. Men sen vet man inte... De har ju pratat med... Kolla dokumentären om det här. De har ju pratat med, om de mm. har ju pratat med Sonny Brager. Eller Barger. Han mm. som är som startar Hells Angels. Ja, ja. Och allt det är gjort, gjort från deras så det ska vara så nära ja, mc kulturen som möjligt. Så mm. ja, Det kan ske precis on på hur kvinnorna är just i. Självklart. Det är My Old Lady, och här, ja. då hon är ingen köd för alla röra och väckla sig liksom. Sådär. Ja, exakt, ja, Men ja. visst, jag tycker att det är, det är rätt hemskt. Man kan, om du är så där inom jännkulturen att det är sånt nedtryck på kvinnor Eller, eller andra ja, i huvud taget det, ja. så. Absolut, absolut mm. Men det är precis som du säger att Om kvinnor har allt bemöts så Att de gör det så oerhört snyggt Att hon här tas emot Med öppna armar mm. De gör det väldigt snyggt ändå Och visa att vi tycker inte att det här är något konstigt Varför ska ni som tittar tycka att det är konstigt mm. liksom? Exakt, exakt Och det tycker jag är väldigt starkt det är bara synd att jag inte kan hitta vad hon heter. Det är ju så jävla många karaktärer. Och leta här en stund dessutom. Medan jag hade babblat på. Ja, jag har gått igenom snart. Hur mycket som helst. Men skitsamma. Det är, Ni kan säkert söka upp det själva. Jag tror inte ni är helt på konflötet. Men ja. Nej men jag, vi håller nog med väldigt gott allihopa där och som sagt det är viktigt att det tas upp men man ska inte göra en alldeles för stor grej av det helt enkelt. Det är väl det Nej men precis, det, det, det, ska, det ska belysas och göras rätt. Det ska, inte, det ska inte göras bara för att det ska göras heller. Nej precis. Att det, det ska absolut finnas med, det, absolut, självklart. Mm. Viktigt att du ska upp kännas naturligt och allt skitbra, skitbra, Jag tycker att det är lika alltså, helt ärligt, jag tycker att det är lika det är lika viktigt och lika självklart som om att man egentligen borde kunna få spela kvinna i vilket spel som helst. Mm, jag fattar absolut. inte varför vi en, alltså varför speltillverkare envisas med att alltså, det är klart att du ska få välja din karaktär precis som du vill, tycker jag personligen. Mm. Ja, men absolut. Och, men det är samma sak Det här är som rasfrågan liksom. oh, Varför det är det inte flera liksom, med, alltså, Jag skulle lätt Vilja ha ett spel som eh, Anshade fast du spelar en svart man exakt. Eller kines Eller indier Eller vad fan som helst mm -hmm. Och men det, det är exakt samma sak Men det är som det är som Vi tre är Vita kränkta män oh. vi, vi ser ju inte det här på exakt samma sätt som en svart man till exempel. Han får, inte... han får bara spela och liksom vit hud så jag har ju ingen aning om hur det känns. Men jag håller ju absolut med att det borde ju ändras och bli mer vanligt att få spela en annan hudfärg. Eller hur? Det borde, det borde gå att för jag menar karaktärseditors finns mm. det idag som skulle lätt kunna lösa bekymret för precis vem som helst. Mm. Din karaktär borde kunna se ut exakt som du själv vill. Mm. Så ja, men precis. därför tycker jag inte att det borde inte vara ett problem. Det här borde, det här borde verkligen inte vara ett problem. Nej. Tycker jag personligen. Nej, precis. Men det är ju inte bara sådana där man kan göra sin karaktärer karaktär. Utan jag vill ha tre starka karaktärer som faktiskt... Som av spel där man har en karaktär. Ja. Självklart. Själv, eh. alltså, absolut. Jag, jag håller med dig där också. Självklart. Mm. Jag menar mest bara att det finns även spel... Det finns ju spel idag som, som borde vara helt utan bekymmer. Välja vad du vill, se ut hur du vill. Alltså precis, men man får ändå inte göra det. Nej, precis. Absolut. Jag tycker att det borde vara självklart. Mm. Ja, men det, är, absolut. men det är väl en fråga till en annan gång. <laughs> ja, absolut. Eh, men det är väl det vi har det här avsnittet, helt enkelt. Ja. Så, ja... Tack alla ni som lyssnar Och eh, har ni frågor eller ämnen Och liknande ni vill att vi ska ta upp Lättast sitta ni oss på Facebook Facebook.com slash Eller bloggen abitonördenes.blog.se eh, Nästa vecka så blir det väl lite Forerunner tänkte jag säga Det var ju den här veckan eh, Horizon Zero Dawn heter ju spelet Det är väldigt stora Vi ska försöka prata mm -hmm. Så uh, ja Tack så, så mycket för att år. ni Ja. Sen också om det är så att ni har åsikter om vad vi har pratat om idag eller alltså inte ens det om ni bara vill flika in med någonting så hör av er för fasiken. Vi vill, vi vill höra vad ni tycker och tänker om vad, vi, om vad vi tycker och tänker. Ja, absolut. Och var inte rädd att skriva på Facebook det är jättekul när det blir som diskussioner och grejer och det är intressant när alla kommer in och pratar på Facebook om olika ämnen. Ja, precis. Det är skitkul. men tack så mycket för avsnitt så hörs nästa vecka igen då. Goodbye. Okej. det gott.